På 24 med Mike, Kristoffer Tauber, og min sidemærker, singer-songwriter, Morten Christiansen. Det er jo sådan, at her på 24-7, så må vi vise nogle eksterne, eksterne radiobib. Vi må ikke kalde os selv sådan værter, men det er ret rart, at der er så mange ubeskyttede titler, så vi ligesom kan finde på noget, hver gang vi er. Sidst tror jeg, du var sagsbehandler, jeg var gla glaspuster, så det er, sådan, det er meget fedt. Jeg tror faktisk også, at Ingeniør er ikke en beskyttet titel. Singer Songwriter jeg er glad for i dag. Den er ja, jeg, også. For den. jeg synes, den kunne noget, og det var faktisk fordi, at jeg ved, du også er sådan en rapper-type. <laughs> Så du ved, det, det er også lidt sådan singer Songwriter-agtigt, ikke? Men øh, jeg ja, er velkommen til med noget på spil. Og det store spørgsmål i den her sæson, det er jo selvfølgelig, skal man leve af kreativitet eller for kreativitet? Og vi taler om kreativitet, vi interesserer os for kreativitet, og vi har altid kreative mennesker i studiet. Det har vi også i dag, og dem kommer vi til lige om lidt. Men først og fremmest, Morten, hvordan... Har du det i dag? Øh, jeg har det dejligt. Jeg har det sådan lidt øh, sløvt. Det er, som om, at tempoet har været lidt stille og roligt. Øh, jeg sidder bare og kigger på stories af folk, der er på, øh, på Roskilde. Ja. Og øh, sidste uge var folk på øh, en reklamefestival i Kanden, og øh, Så ja. jeg sidder bare hjemme med FOMO. Øh, og er på mit kontor og hygger mig lidt. Der er lidt øh, sommerferiestemning. Ja. Så jeg sidder bare her. Ja. Altså, vi snakkede jo også om i går. Vi snakkede i går. Og der snakker vi også om, at man kan sige, at nu hører man det her. Der er Roskilde over. Men jeg tænker, at det, er lige gået, det er lige gået over Roskilde, og så kan man godt lige mindste lidt, når man hører med noget på spil. Men vi snakkede om i går, at man har egentlig virkelig meget lyst til at være der, og så alligevel ikke. Fordi mine Roskilder har været lidt anderledes end dine. Og mine har været sådan nogle med at ligge i gæ, altså drikke sig smadrefuld hver dag, og så bare, bare komme i gang med noget. Op og se noget musik, ud og feste, ud og have det sjovt. Og det, altså ikke fordi jeg ikke vil have det sjovt i år, men jeg kunne bare mærke, jeg havde ikke lyst til at ligge i et 50 graders varmt telt og have så mange tømmermænd. Man, man har muligt. jo ikke lyst til morgenen, vel? Altså der jeg tror Nej. ikke rigtig der er nogen der har lyst til morgenen på Roskilde. Det er som om, der er ret blot. Ja. Men man har lyst til aftenen vil jeg sige. Man har lyst til aftenen jo. Ja. Altså det, det er også ligesom det, man lever lidt for ikke? Men altså jeg, jeg kan mærke, hvis jeg lige skal bare lige webrtc med mig selv nu, bare lige sådan, hvordan sker det herover, så kan jeg mærke, at min mikrofonen falder sådan lidt ned, så det kan godt være, hvis jeg så lyder lidt sjovt. I, den her, i det her radioprogram i den her afsnit så er det fordi jeg prøver at fange den lidt. Men det lyder godt. Er der andet du lige vil tilføje? Er noget øh... ikke så meget. Jeg har leget sindssygt meget med øh, AI for tiden, så jeg har det meget sådan futuristisk. Okay. Øh, ja. Det er dagens øh, det er dagens ja. ord så futuristisk. Så stil, stille og roligt tempo, men øh, men computeren lammer øh, derudaf. af så det har været ret sjovt. Tjeningen. Stærkt. Okay. Og i dag, der har vi øh, to gæster i studiet. Og ikke som de tre foregående episoder, hvor de gæster har haft sådan meget tilfælles. Eksempel sidst, der havde vi komikerne David Minerba og Louise Brink. I dag, der har vi så to gæster, som øh, måske kommer fra to meget forskellige kreative brancher. Og så alligevel. Fordi senere, der skal vi prøve at koble de her to sammen. Det kommer vi ind på senere. Men øh, først og fremmest, Stine, har du sådan en roskilde -formo? Er du sådan en, der har gået på taget på Roskilde? Nej, jeg har kun været på Roskilde, tror jeg, en eller to gange i mit liv. Jeg er ikke så meget en festivalstype, to be honest. Jeg kan ikke lide at sådan, være i meget store menneskemængder langt så gangen. Men jeg kunne godt tænke mig sådan en enedags oplevelse, hvor jeg måske lige blev kørt derhen og blev kørt hjem. <laughs> øh, og så lige sådan, bare lige hygget mig til et par koncerter. Men... Øhm, det der med at sove blandt mange mennesker, det har jeg, tror jeg, jeg har været for gammel til. <laughs> ja. har du, du har slet ikke været på festivaler før, altså sådan dyrket det, som sådan mange gør. Nej, ikke det der med at sove dig. Jeg tror, sidst, jeg gjorde det, der var jeg 18 og havde lige fået en tunge piercing, fordi nu var jeg gammel nok. Så jeg sad ved de der bål og sådan skulle koge noget vand og rense min tunge piercing nærmest i øl og vand. Og sådan, det var virkelig en dårlig oplevelse. <laughs> okay, det lyder... Ja. Det må nok være det mest stramme tidspunkt, ja, og det var at du en tunge piercing, ja, kunne jeg forestille mig. Det var meget 18-årsagtigt at ja. gøre, tror jeg. <laughs> Men du har lige været til en anden festival, jo, og det skal vi jo faktisk nok ind på. Og det er jo noget kan-agtigt noget. Kan faktisk heller man... afsted i år. Du var ikke afsted i år? Nej. Nå, okay. Jeg valgte at tak nej i år. Jeg var afsted okay. sidste år, og det var en, øh, en sindssyg oplevelse. Ja. I år, der valgte jeg, øh, jeg blev tilbudt at tage afsted og øh, ja. få det helt betalt og så videre. Det var jo umiddelbart meget dyrt, jeg har ikke betalt for det selv før. Men jeg valgt at tak nej, fordi jeg ikke nød at holde min 30 år sidste år, så det vil jeg gerne holde i år, og det gør jeg faktisk Klar. på Samesparer. Med totalt temafest med alle mine venner og min familie. Okay. Så det toppede kanden, synes jeg faktisk. ud skud, skud, på samsparet. Ja, ja. Sam's De er prioriteterne i orden. Det synes, jeg. Ja. det synes jeg. Vi har også en anden gæst i studiet. Og det er en, der hedder Rasmus. Hej har, altså. har du øh, sådan noget Roskilde FOMO? Helt vildt. Har du det? Ja, det har jeg. Det, jeg har generelt... Jeg lider meget af FOMO generelt, så jeg øh, synes, der er mange spændende ting, man godt kunne gå og lave, og de mange af dem kan man jo se, øh, at alle de andre laver, åbenbart ude på Instagram ikke også, ikke? Og så, så har jeg sådan en gang i sådan en sommer, hvor der ikke har været så meget af sådan noget til mig. <laughs> og nu kommer Roskilde, der er den helt store for mig, jeg har været på Roskilde hvert år øh, siden 1996. Så øh, jeg føler, at jeg er missing out, hvis ikke lige det var, fordi jeg regnede med at tage det ned i morgen med min kaste og han en data, som forhåbentlig kommer til at helbrede Fomo for resten af sommeren. Det håber jeg fandme. Altså du har jo, du har jo stået, altså du, den er også her, der har stået på nok den vildeste scene. Altså har du sådan lidt Fomo for ikke at stå og spille et eller andet øh, på, den, øh, på den Roskilde der? Den, okay, er jo... at spille. Ja. <laughs> men men øh, hvis ikke man skal det, så er det næste sjoveste, der at være der, kan man sige. Ikke? Præcis. Så øh, 1 og to, så der <laughs> tager jeg bare den, der til mig. Har du været på Roskilde mange gange før, du også var artist og spillede på Roskilde og sådan noget? Ja, jeg har taget den, den helt øh, gode Roskilde trappe, hvor man starter på det første trin ude i teltene og med, med makral. Øh, sådan der og noget råbrød og, og alt det der. Og så øh, gjorde jeg det nogle år, og så har jeg haft et trin op, hvor jeg så begyndte at være der i forbindelse med at være journalist og var der for Radio. Så man kom gratis ind. Øh, man havde adgang til det der om bagved. Og så op på det næste trin, hvor jeg var der som DJ nogle gange, og så endelig spille med min egen musik, som jeg føler, det er det ypperste trin, man kan stå på. Og så kan det også lidt svært gå ned igen. Trappen, men øh, der, jeg er så trådt lidt ned igen nu. Hvornår var det, I indtog den der orange scene, der i klumpen? Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg tror, det har været 2016 måske. Ja, okay. 15-16. Var det det største Roskilde-moment for dig? Ja, det var det vel. Det må det næsten være. Men altså, jeg synes, det var sjovere at spille den første gang på Roskilde, hvor vi spillede på øh, scene. Det var vores første koncert nogensinde med band. Øh, eller det, ja, det var sådan vores officielle første koncert på en måde. Og det var virkelig øh, svedigt. Altså, også også virkelig... klubben og raske penge sætter? Ja, eller? ja, altså, så, ja. Havde vi haft, så havde der været nogle, nogle ting til sådan nogle gadefester, hvor, man, hvor vi havde været der og, og sunget sange med backtrack og sådan noget. Men det her, det var den første sådan koncert med klubben og raske penge, og, og vi havde lavet det der band til lejligheden. Og det var første gang, at, øh, at der var nogen, der kendte vores musik i forvejen. Altså der havde ikke, rigtig været, der havde ikke været koncerter eller sådan, i den tid, hvor vores musik var udkommet. Der var, gik ret kort fra, at... Vi begyndte at udgive noget, til at vi havde. Øh, altså det, der kom sådan tre sange lidt i træk, som så, og det gik ja, det var sådan inden for et relativt kort forløb, hvor pludselig skulle spille på Roskilde, og alle hørte om musikken ud. Det gik mega stærkt ud og det var timingen var så vildt. Og det var den første aften, hvor scenerne var åbne, og vi var det sidste akt, så det var sådan helt. Øh, det var sådan det perfekt. Det kunne ikke være mere svedigt, faktisk. Sindssygt. Det synes jeg også er Ej, svedigt at høre det der med, at det er ikke den største scene, der nødvendigvis heller behøver at være den største -scene har Jeg Pavlonscenen er altid legendarisk for nogle gode koncerter, det må sige. Ja, er, det. Den, den fed, det er en af de fede, det er en af de mange fede scener. Ja. altså Orange er sværere, synes jeg, fordi den, det er langt væk. men det er selvfølgelig episk sejr at have været der, og heldigvis gik det godt, synes jeg, med vores koncert, øhm, men, men, men det er altid sjovere. Helt klart. Altså nu tager vi allerede forskud på nogle anekdoter og alt muligt. Det, det, det skal vi, lige. vi skal lige gennem det kedelige, var jeg ved at sige, for vi, vi plejer som regel lige her i starten, og tak for det, tak for nogle gode Roskilde-anekdoter allerede, men vi skal lige gennem, hvad vi lærte sidst, fordi det er jo et, et form for program, hvor man skal lære et eller andet, det er public service, og sidst der havde vi jo komikerne, de to unge komikere, David Minerba og Louise Brink gennem, og hvis du ikke har hørt det afsnit, så kan du gå ind og finde det på Spotify, det er med noget på spil afsnit 3. Og jeg har tre råd med til dig, hvis du gerne vil være komiker eller bare et en andet kreativt. Øh, Louise Brink sagde, og jeg citerer, du er fucking dum, hvis du ikke skriver noget ned. Og det synes jeg var et rigtig godt råd, fordi jeg kan huske hun udbrød det bare sådan, du ved, du skal ikke, altså, du bliver nødt til simpelthen at øve dig. Du bliver nødt til at skrive noget ned. Ja, det lidt ble... midt på en samtale ikke? Ja, totalt. Ja. Altså det var lidt som om hun var blevet lidt irriteret på, at måske folk tror at det er skide nemt at være komiker eller det er skide nemt at være mu musiker eller sådan noget, men du bliver nødt til at øve dig, ikke? Det synes jeg var et, et mega godt råd. Man kan også høre det i afsnittet, hvis det er det, det, det synes jeg bare var godt at tage med. Også bare det der med, at man er nødt til at planlægge, før man også ligesom kan eksekvere. Jo, jeg tror, hun taler ind i det der med, at der er forskel på at føle, at man er sjov, og så et håndværk i at skrive komik og skrive jokes til folk, der sætter sig ned og kigger på dig, og så skal du få dem til at grine. Præcis, ja. præcis. Jeg tænker også desværre, end man lige går og tror. Og så er der nummer to. Og det er David, min nærbe, der siger, at du skal have forståelse for reglerne, før du kan bryde dem. Og det er også fordi, jeg, jeg tænkte sådan først, at David Minerva, han er sådan en TikTok-dude, som bare fjoller rundt og laver alt muligt method-acting og sådan noget der, men han er faktisk sådan en, der virkelig har dyrket det der comedy element i sit liv, altså sådan helt sindssygt meget. Og han, han har jo været komiker, han har jo så 22 år været komiker i fem, fem år eller sådan noget. Ja, det var jo mega sjovt, hvordan han var meget modstander af at skulle uddanne sig og så videre men uh, alligevel snakkede om, hvor meget at han havde læst forskellige bøger og uh, ja, ja. gået på noget uh, komik kursus og sådan noget, så han, øh, han var mega klar på at sig, bare ikke lige på et gængs universitet. Det kom sådan lige så stille frem, at du ved, at hvis det virkelig, virkelig altså betød noget for ham, så var han klar på at læse op på det. Det er jo også et godt råd, hvis du er interesseret for det, så, øh, altså, hvis du kan mærke det rigtigt, så er det nok, fordi der er noget om snakken, ikke? Og du faktisk gerne vil læse de der bøger, eller de der teorier, ikke? det sidste og tredje råd, vi lige kan give med, øh, sådan her i farten, det er, at det er dejligt at have venner til at presse en. Det sagde David også, og det var Louise Brink også enig i, og han, jeg tror, han sagde noget om, at det handlede simpelthen om, at det var godt at have nogle venner, der også ligesom kunne holde en op på ens ønsker og drømme. Og det er måske bare sådan en helt simpel råd, det der med, hvis man går og siger noget til sine venner, jamen, så skal man måske omslutte sig med en masse mennesker, som faktisk også kan finde ud af at sige, jamen, du vil egentlig gerne det der. Hvorfor er det, du ikke gør noget ved det, ikke? Altså, det synes jeg var, det var godt. Ja, Louise var lidt blevet overbevist om, at hun skulle lave et show og så videre, ikke? Ja, ja præcis. Hun, mm. hun har faktisk også lavet nogle aftaler, som hun ikke kan komme ud af, og sådan noget, fordi hun godt vidste, det er træk at være på den der scene, og hun synes selv, at hun var god til det. Hvilket de så også er, at de skal på den der i tur til november, tror jeg faktisk, det var. Men hvorom alting er, de her to unge, friske komikere, de havde virkelig meget, meget på hjerte, og tog hverden øh, med panden, og så havde de ellers også bare sådan fuld fart derude af. Altså David havde han også bare sådan, ja, yeah, jeg skal bare drikke mig fuld, og du ved, lever jeg at være komiker, og bla bla bla. Og jeg tror måske, at, at jeg prøvede så at spørge ind til dem, om øh, man ikke også skulle passe lidt på at huske at stoppe op, og så se på sin... Øh, sin sejre, Og så kunne jeg måske godt tænke mig at spørge jer to her i studiet, gæsterne her, om de nogensinde har haft øh, for meget fart på. Og måske spørge dig, Christine, <laughs> altså har du nogensinde fanget dig selv i at have for meget sådan fart på, og sådan måske virkelig tænke, oh shit, jeg er nødt til at stoppe op her? Ja, og jeg har lige øh, faktisk kommet en artikel ud om det i dag, hvor at jeg, jeg øh, ved ikke om jeg kan står frem, for det er jo ikke noget hemmelighed, men der er i hvert fald ikke nogen andre, der taler om i den her branche, men omkring min angst, for jeg har rigtig meget angst, og jeg tager også medicin for det. Og jeg tror specielt, når man kommer op i de højere lag i virksomheder, i lederlagene, at der ikke nogen, der taler om at være, øh, have et psykisk øh, issue. Så det har været ret stort for mig at gå frem og tale om og sige, at det har ikke noget at gøre med, at jeg så lover mine, øh, hvad kan man sige, expectations, eller på nogen måde mine ambitioner. Men det har da været klart, at jeg har været nødt til at tage et step back og lave mit liv helt om, og ikke fest på samme måde mere, og jeg drikker ikke særlig meget mere, og jeg stopper om ja, stopper hver morgen klokken 6 og tog og træner, og altså prøver virkelig at sådan, leve sundere og have det bedre. Det, det, det lyder godt. Lad os lige ja. komme ind på det her om lidt igen. Og hvad med dig, Raske? Har du haft sådan nogle punkter, hvor du lige nødt til at stoppe op og så sige, okay, her er der en pause? Ikke sådan på den måde, hvor det sådan er crashet. Jeg har, jeg har taget en par aftengange. jeg har stoppet med at drikke alkohol i 11 år, og har helt værd med det. Um, og det var jo selvfølgelig en, det er jo en pause med noget, på, kan man sige. <laughs> men det var ikke udløst af... Det var ikke, fordi der var en krisesituation eller et eller andet. Mm. Men, men jeg tror, at måske jeg måske er et sted nu i mit liv, hvor jeg har bare for travlt. Altså, um, jeg har virkelig svært ved at nå øh, noget som helst, og jeg føler, at hvad jeg laver, bliver lavet sådan lidt halvt. Og jeg forestiller mig, at der kommer en dag, hvor jeg måske har fundet et eller andet løsning på det hele, og mm. kan så gå tilbage og sige... Der er lavet for meget, og nu har jeg gjort sådan sådan. Og nu står jeg måske op, 6, som ikke og laver sådan ting eller, et eller andet. Ja. Men øh, det, det, er ikke, det er ikke sket nu. Men lad os lige høre øh, en masse efter noget som øh, efter et stykke musik, som du også laver. Og ja. det, øh, det kommer her. Fan, hvor må man larme længere, Hvor må man hænge ud og have det ret længere? Kan ikke snart mærke bassen, før de sart ringer. Vi er ikke ned, vi klar på længere, og den skal vare længere. Og der skal kæmpe system i en dansehal. Vi skal dybt ind i meditationen. Men vi pusser panser på, menig mand, for ro på situationen. Du lytter til med noget på spil, sæson 4. Og øh, vi står her i dag med vores to gæster, som vi lige skal øh, lære lidt bedre at kende. Vi har øh, Rasmus Raske Penge. Uh, musiker, men uh, nu også uh, iværksætter, journalist, sure. uh, tidligere. Det er mest din uh, iværksætterrolle, vi skal snakke om i dag. Du har lavet en, uh, en virksomhed, som sælger hamp. Ja. Yeah. Kan du uh, kort uh, tilføje noget til den en, en, en korte introduktion? Ja. Yeah. Jeg kan sige, at den hedder Raske Planter, og det er indtil videre en webshop, som sælger uh, has og pot uh, og skunk i uh, lovlig version, hvor der er mindre end 0,2% THC i. Og øhm, det sætter jeg som duftprodukter. Det gør jeg, fordi at jeg interesserer mig meget for cannabis. Jeg synes, det er en fed plante, og den har gjort gode ting for mig, og gør rigtig gode ting for rigtig mange mennesker. Øhm, og øh, den er jo misforstået på mange måder, og den er jo forbudt egentlig i, øh, i sin normale fasong der, hvor den er thc holdig. Og det synes jeg er meget forkert, og derfor så har jeg lyst til at være med til at skubbe på så det forhåbentlig bliver, bliver øh, lovligt en dag og have med almindelige has og pot at gøre. Men jeg synes også, der er en vigtig kamp at kæmpe for ligesom, afstigmatisering af os, der bruger urten. <hømmen> så så nu, nu, nu hvor der så findes sådan nogle produkter, som jeg sælger, så kan man ikke længere have forudindtaget mening om folk, hvis de sidder med pot eller has liggende foran sig. Så er det ligesom bare, at det, det kan være det er lovligt. Det er sådan lidt derfor, jeg gør det. Og så synes jeg også, at det er sjovt at have med at gøre, og, og, og vil gerne være med. Jeg forestiller mig, at der kommer en legalisering en dag, og så vil jeg gerne være en af dem, der, sådan, der har en finger med i spillet. Ja, så du vil også gerne lige nu, at uh, CBD og THC-fri uh, cannabis, men du vil også gerne uh, se en verden og uh, et Danmark, hvor uh, THC-baseret uh, cannabis også var lovligt. Selvfølgelig. Ja. Så af raske planter. Så af raske planter, ja. Ja. Hvad er øh, altså du er jo den i det her studie her, som har stået på orange scene her. Har du, øh, har, du gang, har du gang i noget musik for tiden? Altså sådan, sådan øh, nu, har, nu har vi hørt, at vi lige larm med dig og, og Klumpen. Men er der gang i et album? Er der gang i øh, et eller andet af butikken der også? Øh, der er ikke sådan gang i et album som sådan, men, men mig og Klumpen er i det mindste kommet i gang igen, øh, efter at have stenet lidt siden, øh, corona, <laughs> siden corona startede. Så det er en succeshistorie for mig personligt, at øh, det er ikke længere øh, det der med, at jeg sådan prøver at få lavet noget, men jeg får faktisk lavet noget, og vi får lavet. Vi har nogle andre gode skitser, synes jeg, i gang, og der bliver til numre en dag. Og det her det, det er så det første, vi har fået lavet færdigt. Mm, vores strategi er bare at lave numrene, og når de så er færdige, så udgiver mm. vi dem. Der er ikke den der, sådan, vi laver lidt album, og, altså fordi vi arbejder så... Altså, pis langsomt, at den har ikke noget mening at sidde med en plan altså plan. Det er bare med at få noget, få noget ud, synes jeg. Ja. Så det får et liv og lidt feedback, og, og kan sådan, du ved, bruges til noget. Helt ja. sikkert. Og corona der, var det, altså du, nu sagde du, at det var, sådan, det var sådan lidt, du stenede lidt under corona, og sådan, der var ikke så meget gang i noget, men var det under corona, du fik ideen til raske planter eller var det meget før? Eller? Det var før, det var, det var nogle år før, men, men, det var, øh, men jeg var ligesom i gang med at sige til mig selv, at det ville jeg, og jeg havde ligesom idéen, og jeg havde navnet, og, og jeg tror sgu, jeg også, jeg havde logoet faktisk. Jeg er langsom til at lave, hvad som helst, jeg laver, det tager fucking alt for lang tid. Så, hvad hedder det, um, så det kan man gå længe og snakke om at åbne en eller anden virksomhed, men så da, da det så var lockdown og alt det der, så, begyndte det at være sådan, så virkede det som en virkelig god idé at lave en, have en anden indkomst for det første og, og lave noget, der var postordre, øh, som ikke kræver, at folk kommer ud af hullerne. At jeg så først fik åbnet, da lockdown var færdig med at være der, det er jo så bare sådan, der jeg åbenbart gør tingene. Men det var ikke, det var ikke sådan udløst af, af corona. Men jeg fik da mere sådan tid til at få det gjort. der jeg, jeg synes jo, lockdown var mega fedt. Det var skønt, for der var ikke noget at have formål over. Og der, men jeg har relativt små børn, øhm, og dem skal man jo være meget sammen med. Og det vil man også gerne. Og det er svært at, at nå, når der er også er nogle andre ting, man gerne vil. Så da, at der lige sådan kom et par år, hvor du ikke næsten kunne lave andet. Og hvor vi bare boede op i et sommerhus og var sammen. Øhm, uden at man snart ikke gik glip af noget, og uden at nogen synes, det var mærkeligt, at man ikke var ude at spille, eller hvordan går det med øh, alt det der. Det var skønt at slippe for, synes jeg. Men er det, så, det er så griner at se, hvor mange, der har den der oplevelse, og sådan, altså, hvor mange åbenbaringer, der er kommet for, for mennesker, på grund af lockdown, af folk, ja. der har fundet ud af, gud, jeg skal sgu da bo et andet sted, eller gud, hvad fanden, hvorfor har jeg det her som arbejde, eller ja. øh, hvordan er det egentlig, min arbejdsdynamik er, og sådan noget. Så der, ja, der har det har måske været meget godt med den lille pause. Jeg synes, jeg, jeg synes, der var meget godt ved det, synes jeg også. Vi lærte jo også en anden måde, og vi blev ligesom bedre til at holde online-møder og sådan noget, som så har må spare en del benzin og sådan noget der, ikke? At, og fly og sådan noget, selvfølgelig, især i andre steder, at man, man kan sgu sagtens holde et rigtig velfungerende møde på skærmen, ligesom man faktisk godt kan lave ret fede musik ting via streaming. Det, det begyndte jeg at lave under lockdown der, det, det synes jeg var mega fedt, fordi det er en, Normalt, når du øhm, performer musik eller er til et eller andet musikarrangement, så er der for det første altid alkohol involveret. Og der er også et eller andet, når mennesker er samlet, især hvis der er alkohol, som gør, at du kan ikke, det er svært at trænge igennem med noget, der sådan er, er intimt og, og stille. Altså, det er der selvfølgelig store, fede indie-musikere, der lykkes med hver eneste dag. Ikke? Men, men det er svært i hvert fald, og jeg, jeg, mit materiale, du har heller ikke til det, men som DJ, der jeg elsker... Rolig musik, og det kan man ikke rigtig sådan spille nogen steder, fordi hvis folk er ude for at høre musik, så skal de også have en bajer, og hvis de har fået en bajer, så, kan de ikke sig om, eller så vil de snakke og score og alle de der ting. Ja. <laughs> Men her var endelig en mulighed for via streaming at spille rolig musik, øh, hvor folk sad og responderede fedt på det, fordi de sad ved at sig med hovedtelefoner på. Du lavede jo det der projekt. Nu har jeg faktisk lige glemt, det kommer lige i tanker om, hvor du DJ'ede online. Ja, lige præcis. Det er jo det du sådan egentlig faktisk taler om her. Det kommer jeg lige i tanker om. Ja. Altså var det en succes for dig. Altså... Ja, det var det. Det var det var rigtig fedt. Det var en måde at bruge øh, en udfordring til at tilføje noget til mit sådan kreative udtryk eller hvad man skal sige. Mm. Fordi at ja, jeg, jeg havde aldrig prøvet om DJ e online før, men jeg synes det var mega fedt. Jeg lavede sådan et der hedder Rasmoni som stadig ligger nogle afsnit ligger delvis på YouTube noget meget der uden lyd og sådan noget på grund af rettigheder. Men jeg har også lavet mixene på sangklang, hvor de bare ligger uden snak. Men, men, men det var ret fedt på mange måder også, fordi folk interagerede med det og skrev og der var sådan meget sådan community vibe omkring det og og man kunne snakke mig noget om musikken på en anden måde, end man, det kan man selvfølgelig også i radioprogrammer, men det var det andet der det, det der live interaktion med et publikum, og man, der var ikke, det var noget ret specielt, som jeg også selvfølgelig så andre DJ's lave på, på deres måde, og, og var inspireret af, og som jeg synes var en pisse øh, fælles oplevelse, der nok kun skete, fordi at der var lockdown. Mm. Men det er altså, det, det er fedt, at, altså jeg føler også for mange, for mange mennesker så har corona også gjort et eller andet, man har opdaget nogle nye sådan, perspektiver på sin øh, kreativitet. Øhm, og hvis vi lige skal have en, der også har et helt andet perspektiv end, end over hos, øh, hos Græske Penge, så jeg bliver jeg lige nødt til at prøve at læse noget op, fordi det, jeg synes, det er ret vildt, sådan, da, da Morten, som begyndte at introducere dig for mig, øhm, fordi du har lige vundet seks gange guld og en gang sølv til, nu prøv at læse op, til noget, der hedder Creative Circle Award 2023, var det rigtigt? Ja. Ja, og så var du med til at vinde en Grand Prix kan mm. for det der, hvad hedder det, sådan en digitalt stykke kommunikation, der hedder Backup Ukraine. Yes. Hvad var det, det var? Kan du hurtigt sige det? Jamen, det er en digital måde at bakke øh, ukraines kulturarv op på via din telefon. Så du kan basically 3D-scanne alle øh, monuments eller statuer, eller hvad man vil kalde det på dansk. Øh, og så lægger du det op i en sky for altid, øh, så du kan genskabe det en til en bagefter ud fra wow. den her 3D-scanning. Ja, og det blev den, altså, som det står her, jeg har skrevet ned i mit manus her, det blev den mest prisbelønnet danske case nogensinde med over 100 awards. Ja. Det er jo ret wow. sentygt. Og så er du også blevet kåret til Next Creative Leader mm -hmm. og top 4 i verden hos The One Club og top 5 på Cannes Lions globale liste over i directors. Ja. Altså, du er 31, ikke også? Jo, jeg er født 31. Hvornår bliver du så nummer et? <laughs> Næste år? Nej, Jeg tror ikke, de der rankings på samme måde betyder, om man er god eller ej. Og det lyder overhovedet helt vildt fæn, det, når du også sidder og læser det op, så bliver det jo sådan helt... shit. Når det er op, på skrift, eller man sådan, så bliver man også sådan helt... What the fuck? Ja, det er jo sindssygt. Det lyder virkelig vildt. Men øhm, nej, jeg tror, der er nogle andre ting, der er vægter højere for mig nu. Øh, et år efter, kan man sige, hvor alt det her det bare er stukket fuldstændig af. Mm. Så... Øh, du ja. bliver hjemme og holder fødselsdag og, ja. og de der ting. Men jeg ja, Christine Schmidt. Vi har øh, dig i studiet, fordi du er kreativ direktør på Botter Agency. Og som øh, Christophe også lige har sagt, at du er øh, ja, en af de bedste i verden til at lave kommunikation. Og øh, Rasmus, du fortæller lidt, at øh, der jo er nogle øh, problematikker. Øh, og du vil også gerne være med til at sætte et anderledes lys på øh, cannabis i Danmark. Og øh, Christine, du arbejder med at tage... Problematikker og øh, give det et nyt lys. Ja. Vil du fortælle lidt mere om, hvad dit arbejde, når du er kreativ direktør, det går ud på? Jamen altså, generelt om man er kreativ direktør, eller bare kreativ, det er jo en betegnelse, som jeg tror, mange kan kalde sig selv, og som er lidt udefinerbart. Men inden for reklamebranchen handler det rigtig meget om at kigge på, brands, øh, eller kigge på menneskelige problematikker, og se på, om man kan vente til en idé i form af forskellige medier, så det, mange kan jo kende til reklamefilm, film, men det kan lige så godt være et stykke digital kommunikation, eller det kan være et produkt, eller det kan være alle mulige forskellige ting, så længe det løser et problem på den ene eller anden måde, eller at man involverer nogle mennesker, der har noget at skulle have sagt, eller det er i hvert fald den del af kommunikationen, jeg brænder rigtig meget for. Ja, så for eksempel backup i Ukraine, som i virkeligheden ja. hjælper øh, Ukrainerne med at Lav en backup på alle deres monumenter. Ja, under krigen. Det, det var en reklame. Hvordan er det en reklame? <laughs> Jamen, det er det jo i princippet, når du connecter et brand med et problem. Og det kan også godt være NGO, om man kan kalde brand. Så her der havde vi jo UNESCO med, øh, og vi kontaktede den øh, startup, der havde lavet teknologien til det, som hedder Polycam, som var en amerikansk startup. Så det er det, der med også at kunne connecte og sige, okay, der er nogen, der har teknologien, der er nogen, der går ind for ligesom at kunne støtte kulturarv. Kunne de her to arbejde sammen, og hvordan kan vi så være dem, der ligesom faciliterer den kreative idé, øhm, og får det hele til at gå op i en høj enhed? Ja, og det er jo så blandt andet netop blevet belønnet for sin kreativitet, men også blevet belønnet for sin effektivitet, fordi flere mennesker downloader de her apps og sådan noget, når de ja. får kendskab til det på den her måde. Ja, præcis. Ja. Så øh, du er herinde i dag, hvor jeg skal hjælpe os med at sælge noget ham for øh, <laughs> friske øh, øh, planter. Woohoo! Mega spændende brief. Men jeg altså lige, lige inden, at vi øh, lige hopper til noget musik igen, hvordan starter sådan en kreativ direktørvej for dig? Altså, hvordan kommer man ind i det der, og så lige pludselig sidder og laver en af de mest prisbelønnede stykker digital kommunikation, altså i... Verden er det vel. Altså, altså hvordan jeg kom ind i branchen generelt? Ja, nej, men måske også sådan helt lige for det der, sådan fra starten af. Altså, ikke bare branchen, men også bare, hvorfor du er, er kommet ind til at, at blive det, du er i dag. Altså, i gamle dage skulle jeg til at sige, der jeg var yngre, der troede at jeg skulle være fashion designer og musiker. Så jeg var meget sådan, jeg altid haft et eller andet visuel output og været meget i kontakt med psykologi og følelser. Og ligesom, hvordan kan jeg, kan jeg komme ud med det på en eller anden visuel måde eller gennem et medie. Og så øh, var det en mærkelig historie, men min lille søsters ekskærestes far var på et stort reklamebureau i Danmark. Så jeg kom i praktik derinde og skulle sidde og finde på idéer til, jeg tror du, sådan noget hundemad. Og jeg var sådan, okay, jeg kan blive betalt for at lave idéer. Det er jo det vildeste job at have i hele verden. Det var ligesom den vej, jeg gik og har gået i skole både i Danmark og i London og boet i udlandet i mange år. Og bare været sådan, jeg skal se, hvad det her kan, også uden for Danmarks grænser. Og er så flyttet hjem, apropos corona, fordi jeg gerne vil være tættere på min familie og komme lidt tilbage til Danmark. Og så er det derigennem, at jeg ligesom har gået op ad en lige siden og vundet alle de her awards. Og mødt nogle vildt spændende mennesker på min vej, som også har kunne lære mig helt vildt mange spændende ting. Okay. Nu, nu snakkede Jon lige mit øre så jeg blev lige slået lidt ud af den men hvad hedder det øhm, altså, er det stadig sådan en proces du er i med at finde ud af hvad det her det kan eller er du sådan er du sat nu føler du jeg føler jeg er ret særligt i forhold til, kan man sige ligningen omkring, hvordan man måske finder på en idé eller hvordan branchen hænger sammen. Men jeg tror, man udvikler sig måske også fra at have et mål, der hedder at vinde en masse awards. Altså, det, er jo, det er jo en anerkendelse i sig selv, og det tror jeg, alle alle branchen et eller andet sted godt kan lide. Jeg er også en personlig type, som ved, at jeg søger anerkendelse Det med at få en idé og få at vide, at den var god, det er jo anerkendelse at få. Så jeg ved, at jeg thrives ret godt i det her fag, men jeg tror, som tiden er gået, så er det ligesom ændret sig lidt for mig i forhold til, at det det bare skal være en enkeltstående case, der skal blive til noget helt stort, men mere at sige, kan man lave et initiativ, der kan få nogle talenter frem og nogle yngre mennesker frem i spotlightet, så det ikke bare handler om de samme reklamemennesker, der ligesom bliver fremmet, fordi der er rigtig mange andre, der også har gode idéer, og det er generelt en svær branche at komme ind i. Så hvis man også kan facilitere det på en ny måde, og det har vi jo gjort ved at faktisk lave en ny platform, der hedder New Habits, som faciliterer, kan man sige, purpose-drevet idéer, Ideer, der ligesom, løser et problem, og så kobler vi det op sammen med et talent. Et eksempel kan være en af tingene, vi lavede, som hedder The Non-Bikini, som er en bikini til non-binær, og det lavede vi i samarbejde med en non-binær, både med navnet, design og udvikling, fordi at hvis du føler som mand, men definerer som non-binær, så er der ikke rigtig plads til det hele for noget. Så det må vi jo opfinde og lave en opskrift på, og komme ud med i verden, og okay. det har vi gjort. Det er jo for sindssygt. Men altså, lad os lige høre mere om det her på den anden side, at... Øh et lille stykke musik og det er no ordinary app Du lytter til øh, med noget på spil, sæson 4. Vi har øh, Raske Penge. Jeg ved ikke, om han skal have en titel, men vi kan kalde ham øh, CBD-iværksætter og øh, musiker. Er det helt forkert? Nej, det er fint. Okay, okay, okay, Jeg super. tager gerne imod en titel. Nej, nej, det er på, man kan finde på så mange fede titler rundt omkring. Og så har vi øh, kreativ direktør Christine Schmidt i, øh, i studiet. Og nu skal vi til at prøve at koble de her to personer, vi, øh, vi har i studiet, fordi øh, Raske, hmm? du har fortalt mig, at øh, du har nogle udfordringer, med din virksomhed. Ja, det, kan du ikke prøve at, at, at sætte os her i studiet en lille smule ind i uh, de her udfordringer, du har? Jo, altså der er mange, synes jeg. Altså det, det, det, det helt store for mig, det er, jo, det er jo egentlig ikke noget med CBD at gøre. Det er jo, som jeg har nævnt før, det er faktisk tid. Altså det, det der med at, at komme til at starte nogle flere ting, som jeg kan mærke, at ja, det ville jeg kunne gøre rigtig godt, hvis jeg ikke skulle andet. Så ville jeg virkelig kunne grinde. Jeg <laughs> ville lave det rigtig god. Biks her, ikke? Og, og alle ville, ville garanteret opdage den og sådan noget. Og, ja. Det er en udfordring, og, og så er der nogle ting, der har at gøre med selve produktet, altså fordi det er planten og man ikke kan se på den, om den er lovlig eller ulovlig. Den er jo ens, og lugter det på samme måde, når den er THC. Du kan ikke betale for annoncer på Facebook eller Instagram, eller du kan ikke bare lave noget om det på YouTube, uden at det så skal det flagges, så bliver så skal man være 18 for at overse over det og de der ting. Jeg, jeg bruger Instagram som mit primære udstillingsvindue, ikke? og øhm, de har en meget uklar øh, politik omkring cannabis, hvor man må sådan set gerne vise billeder af cannabisplanten. Men nogle gange, så får de ligesom bare for meget, eller et eller andet. Så nogle gange så får du så fjernet dit billede, eller får en advarsel, eller bliver lukket, som det skete flere gange fra min profil. Ja, altså min første profil med, havde 5.000 følgere, der den blev lukket, og så havde jeg en anden en, der også blev lukket. Så fik jeg en åbnet igen, så lukket igen, og nu er jeg, øh, jeg så på min tredje profil, hvor den så op oppe på 1.000 følgere, og jeg kan slet ikke overgået slægge alt det der grind, man lavede i starten med alle mulige ting og konkurrencer og alt, shit, der bringer følger ind, fordi jeg føler sådan, at om en eller anden dag, så lukker de det bare alligevel. Ja. Og jeg er hele tiden bange for, uh, kan jeg kan godt vise det her billede, hvor der, er, hvor der er et billede af selve planten. eller øh, Og så laver man alle mulige og så har jeg sådan fundet ud af, at jeg tror, at, at det er hvis det både er et billede af planten, og så der står for eksempel noget med pris, eller tilbud, eller sådan nogle salgsord, det er kæmpe no -go. Og man skal passe på med cannabis ordet men hvis ikke billedet, altså der er sådan, ja, der man finder sådan ud af øh, ved sådan at træde lidt på isen, sådan der, okay, måske kan man godt stå lidt her og sådan noget. men det, det er meget uklart, hvad man må, og det, det gør det meget svært at bruge det som, som udstillingsplatform. Så, så det, er en, det er også en stor udfordring. Og så er der nogle rent sådan butikstekniske problematikker omkring, øh, når man har en webshop, så skal man jo gerne modtage et ankort og sådan noget, For eksempel, det går igennem en betalingsgateway, som det hedder, som er. Et firma, der også kan have en politik og en holdning til, hvad man sælger, og der er CBD, øh, er i samme kategori som øh, porno og øh, prostitution og gambling. Øh, high risk kalder det. det. Så vi, vi betaler nogle meget høje øh, afgifter. Og nu er for eksempel uh, mobile lige gået ned. Nu kan jeg ikke modtage mobile IP lige pludselig. Bare sådan ud af det blå, ikke nogen advarsel, ikke rigtig nogen forklaring. Det, nu, vi har bare lukket i MobilePay. Uh, og det samme har også sket med PayPal. Og, altså, man kan ikke sådan, det er svært at vide sig sikker på særlig meget. Uh, fordi det... man er sådan, åbenbart meget fræk, at man tillader sig at handle med den her 100% lovlige vare. Ja, det er det, det stadig af, at, at der helt klart ikke er en stemning af... Det er lovligt, du fører den bare af. Ja. Det er stadig... Ja, jeg jeg det af. Det her. ja præcis. Og det er jo, jeg, på en måde kan jeg jo også godt forstå det lidt, for, set fra Meta, altså Instagrams øh, vinkel, fordi de kan jo ikke øh, sidde og se, om den her butik ligger i en stat, hvor cannabis er lovligt, eller whatever det så de bliver nødt til at have nogle rimelig grove regler. Men øh, det vil være god service, hvis de så bare var tydelige omkring. Ligesom sagde, alle billeder kan cannabis, fuck det, lort, eller hvad, det vil vi ikke have, eller et eller andet. Så kunne man ligesom, okay, fint, så, så er det det. Men når man kan sidde og se de andre poster af der er kæmpe celebrities, der er celebrities, hvor det, det, det, der er helt deres ting, det er at ryge bong, for eksempel. Ikke? Så ryger de bong på alle mulige kreative måder. Okay. Øhm, der, og der er skille i dem, de har altså i millioner følger nogle af dem. Ikke? Og der er nogle dyrker, og folk, der sælger frø, som også var de vildeste pornobilleder er af, af de her planter. Og jeg kan bare ikke forstå altså hvordan, hvor er hvor hvad man, og og alt det der ikke? så der er det er nogle af udfordringerne i hvert fald helt sikkert og, og er der ligger der nogle udfordringer for dem der køber det er der har du oplevet noget der at folk har ja altså der er der nogen der har blevet der er der nogen, der har haft politiet der er faktisk nogen der har haft på besøg siger de på grund af, at de har modtaget en pakke fra... Jeg tror faktisk ikke, der har været nogen, hvor de har modtaget en pakke fra mit firma og så fået besøg. Men der er en, der har haft sendt noget til en anden, og så var der besøg. Og der er selvfølgelig nogen, der har stået med produktet steder, og så har der været politi, og de har konfiskeret det. Og øhm, så sker der jo det, at de sender det til analyse. Eller de, de siger i første omgang, at man skal betale en bøde, ikke? De giver en bøde. Øhm, så skal man ligesom... Og jeg har jo tit dialog med folk, hvor de siger sådan, hvad skal jeg gøre, nu har jeg fået en bøde, og jeg siger til dem, du, de, du skal sige, det, det vil jeg ikke betale, fordi det er lovligt, det her, jeg har købt. I må bevise, hvis det er ulovligt. Så sker der nogle gange det næste fase, så, som så er, at politiet siger, vi har testet det, den slog ud på THC. Og så skal man stadig sige, jamen det kan ikke passe, jeg vil gerne se, hvor meget THC, jeg vil gerne se uh, dokumentation for det. Og det er noget med, at politiet har sådan nogle quick test, de kan teste tingene med, som ikke er særlig præcise. De kan godt se, om det er noget med 20% se, eller om det er noget med 5%. Men de kan ikke se, om det er over eller under 0,2%. Det er simpelthen et ret finfølgende apparat til. Så man kan gældig bruge dem i retten, men, men man kan godt kunne bruge dem som en pejling. Så hvad hedder det? Det handler ligesom om at få politiet presset helt derhen, hvor de rent faktisk får lavet en, en laboratorianalyse, som koster lidt penge tid Og der har jeg ikke endnu hørt om nogen, eller selv været involveret i nogen, hvor de rent faktisk har kommet til at betale en bøde. Det er altid endt med, at, at de har fået, at det tiltændende er blevet, blevet frafaldt, eller hvad det hedder. Ikke? Ja, okay, men, man men det skal er stadig, stadig 30, jo. være. Ja, ja, og det lyder også til, at man skal være lidt stædig, og man skal ja. måske også vide de her ting, og ja. hvis, du, hvis du er en, en nervøs borger, der ikke, du ved, snakker særlig meget med ordensmagten, mm. og de lige pludselig kommer over til dig, og du sidder og dufter til noget, til noget ham. Ja. så tænker man ikke lige umiddelbart, at man skal tage den der kamp, og at man må svare dem igen og Nej. sige... Nej, så. selvfølgelig vi er vi jo da vant til, selvfølgelig, at øhm, vi regner med politiet og det er rigtigt, hvad de siger, og, og jeg tror mange tænker ikke over, at det er i politiets interesse at få betalt bedre. Altså, det er jo, det er jo sådan en form for forretning på en måde, hvor hvor de skal, helst, øh, de skal helst kunne betale sig det arbejde, de laver. Så når de bruger tid på at give en bøde, så er det ikke så fedt, hvis de øh, skal lave alt muligt ekstra papirarbejde og lave alt muligt analyser, og så risikerer de, jævnekab, at de ikke engang kan få penge for den der bøde. Så de vil selvfølgelig presse lidt på for at få, øh, få en til at forstå, at man skal betale den der bøde. Men der skal man huske, hvis man med alt, en bøde bliver altså ikke værre, at man vender med at betale den. Det bliver ikke dyrere, at du bare bliver ved med at vente. Man det kan være, at til sidst så tager de den over løn, men det bliver ikke dyrere. Så... Man må godt være kritisk. Ja, så hvis du, medmindre du er helt sikker på, at det var ulovligt, det du gjorde, og bare vække ud af verden, så er det dummeste, du kan gøre, altså at betale. Men det tænker jeg, der er lidt interessant. Hvad, ja. hvad, hvad tænker vores kreative direktør det her netop med, at øh, det er svært at øh, poste billeder af det, og det, altså, man må ikke annoncere Nej. på en af de største annonceplatforme. Og man, må, øh, man skal svare igen, hvis man ikke skal risikere en bøde for noget, der ikke er ulovligt. Altså, øh, jeg tænker, i forhold til det, der du sagde med at altså, lukke profilen og sådan noget, hvad nu, hvis man kunne snyde algoritmen på en eller anden måde? Altså, i forhold til, at man jo selvfølgelig, eller meta, kan genkende ord, billeder osv., kan det pakke os på en anden måde. Øh, måske i forhold til nogle af de ting, som er som de mest liked. Jeg ved ikke, om det er sådan noget hashtag foodporn, er noget af det sådan allermest brugte. Jeg kan ikke huske, hvilke hashtags der er allermest mm -hmm. brugt, men lad os bare tage den som et eksempel. Øh, det kunne være ret grinende at anrette det, du havde ja, <laughs> altså, det. på tallerkener, og så bruge de hashtags, så du også kommer ud i nogle andre målgrupper, og noget, der måske er lidt mere... Æm, accepteret, og ikke er så weed-agtigt. Du har selvfølgelig juledekorationer, tænker jeg. Ja, det har jeg aldrig <laughs> ja. Æm, men det ved jeg ikke, prøv at kigge ind i sådan, hvad for nogle ting trender ret meget. Æm, hvordan kan man bruge noget af det til ligesom at være kreativ med det, og få det til at ligne noget, som folk kender, og som algoritmen ikke er bange for. Mm -hmm. Jeg tror det, det der med, den, den er jo trænet i måske også, at kunne, kunne se nogle ting, og finde nogle ting, og så bare slå ned på det. Ja. Så det er måske en vej at gå. Det går det. Jeg noterer det lige her, det der for samtidig. <laughs> det må jeg gerne men du måske også samarbejde med politiet. Jeg tænkte dog, at du var ret grineren omkring, hvis nu, at du kunne stå på bøden, som de gav til folk, der fik en ægte weed-bøde, Sådan, så du ligesom blev henvist til dig, når folk fik en bøde for egentlig at ryge weed. Det forstår jeg ikke. <laughs> Hvis man kunne få altså, raske planters logo på en ægte politibøde. <laughs> sådan, så når de gav den ud til folk, der egentlig røg tingene altså, ja, til H.C. og C.B.D. Sådan... Altså... Søg herhen i stedet for. Ja, så er det lidt en hjælpelinje. <laughs> det vil være... Bade at samarbejde her. Ja, ikke? og sådan meget man tænker jo ikke, at de vil samarbejde med dig, så det Ej. tror jeg sådan noget per i, der er ret lort. Jeg, jeg synes altså også, at jeg skal sluge nogle mailer for at samarbejde med politiet. Det Men stadigvæk, jeg godt til <laughs> business perspektivet Ja, det er i hvert fald bare et par tanker i forhold til det. Er det Er nogle gode der? Jeg har prøvet lidt sådan at gøre det sådan lidt af uh, sådan klette lidt ud som noget andet, så jeg har billeder af bots, og så jeg af øjnene, uh, og end øjne, og tegner den sådan med en guitar mm. eller gjort et eller andet der sådan får det til lige noget andet. Og så bruger jeg meget. Jeg prøver at lave det meget som videoer, ja. så jeg ligesom så det er mest en video mig, der står og ævler, og sådan en gang men så står jeg lige med det der og viser det lidt. Ja, Men nu jeg og også, der er der ja, nogle... Kan. kan du prøve at uddybe lidt mere, hvad, hvad er det, du gør nu for at, at promovere dig selv? Nu gør jeg øh, ganske lidt, fordi jeg er lidt øh, slukkøret omkring det, men, men, men det, jeg, jeg formulerer mig meget i videoer, øh, og så viser jeg øh, produktet relativt lidt i videoerne, <tøk> altså sådan øh, måske 20 procent af tiden, vil man se det, og så, så prøver jeg at undgå øh, de, der, de allerflotteste billeder, hvor du ligesom bare ser et øh, topskud øh, helt nice, øh, med sådan noget makrolinse der, dem, dem tør jeg ikke. Så, men for eksempel en klump has, det kan man sgu alt, det det lige nok bare lort, så det kan man, det kan man <tøk> godt poste. Så jeg poster has en del, og så sådan nogle billeder med mange topskud på, for så ligner det også lidt en grød, tror jeg, eller sådan, det er ikke sådan så... Helt så genkendeligt. Mm -hmm. Men jeg tror, jeg har svært ved andet, end at de der robotter, de har til at kigge på Instagram, de kan vel kende weed lige så godt, som jeg kan kende weed. Jeg kan jo sagtens se, hvad der er has og hvad der er en lort. Jo, de er blevet rigtig gode, det er helt klart. Men jeg tror også, at mennesker og kreativitet kan stadig godt snyde algoritmer. Så jeg tror, hvis man er kreativ nok, altså, så tror ja. jeg det helt klart. Altså, hvis du også, Lad os bare sige, nu tager vi det eksempel, vi havde før med at anrette det på en tillag med noget mad. Bare som eksempel. Øhm, der kunne du godt samarbejde med en eller anden, der er vildt dygtig med pensetter til at lave og anrette med. Ja. Så det er også bare sådan, så der noget P.A. i det, at du kan ja, få nogen med ind til at gøre det. noget osv. Øh, for jeg tror også, at jeg kom til at tænke på tidligere, altså du er jo i princippet også en, en person, som mange kender. Øhm, men der er jo også noget i generelt influencer-arbejde som altså, virker ret godt på sociale medier, og får andre til at poste om din ting osv., det kender du sikkert godt. Men ja. jeg tænker bare sådan, at det, det kunne være nice at ligesom tænke på en helt anden målgruppe, der også kunne hjælpe dig med det, som er i en, et andet segment, ja. øh, som ikke har noget med, med CBD eller hamp eller noget som helst at gøre, ja. øh, og få dem involveret rent Det Hvad kreativt. kan det være for nogen? For eksempel, som jeg sagde for en, en, der er god til at anrette mad. Ja, no, på måde, ja. Ja, ja. Thomas Rode. Øh, ja. Ja, det ved jeg ikke, hvad man er, men det er jo allerede godt. Altså, så er det jo allerede et andet segment. <laughs> ja. Jamen, det var meget sjovt. Han er, sådan en, øh, han er sådan en jagtkok. Jeg tror, han har været Aha. kok på Kong Hans, og han, er sådan, han laver sådan noget... Det var ham, der sådan, hvad lige vil sige, opfandt paleo i Danmark. Ja. Og sådan. Mm. Er det ikke rigtigt? Ja, jo, ja, okay. Og det kunne være meget sjovt at lave sådan nogle lidt umage altså sådan mm -hmm. partnerskaber ja, med weed og sådan med en eller anden, der står, som man overhovedet ikke vil. Nu kan jeg ikke lige komme på nogen, altså det kunne også være en eller anden nyhedsvært. Det ved jeg ikke, om de lige måtte for det, er Claus Bundgaard eller et eller andet dig. Eller en eller anden gammel Reimerbro. Det kunne være <laughs> meget sjovt. En eller anden uh, mærkelig type. Men altså, lad os lige snakke meget mere om det her. Fordi uh, nu skal vi have et stykke musik, og efter det stykke musik, så kommer der uh, nyhederne. til Danmark. Kom. N. Dan. -m Ja, Mar Mar Mar Sytten i natur han sit tilke i du mere ikke borsøtten til at trave, Gøæket to borjeppen Vi bestemmer mig i imor. Korea du billket, der på inget du da der var du der du lytter til med noget på spil på 24.7. Velkommen tilbage fra øh, nyhederne og musikken. Hvis du hører podcasten, så ja. velkommen videre. Uh, jeg står her sammen med uh, min uh, kollega og detektiv, Christoffer Tauber. Uh, detektiv. Det var en ny titel. Detektiv. Jeg så faktisk på et, et, et, et reality-program, hvor der han sagde, at han var detektiv. Men så fandt man sådan ud af hen ad vejen, at han var centervagt. Og det var bare meget sjovt, hvordan man begynder at lave titler, sådan lidt mere fine, så man kan se dem lidt mere federe. Fordi der er ikke noget gang med, altså vej med at være centervagt, men det er jo bare, jeg føler, det var virkelig misvisende at være detektiv. Men jeg føler også, at vi er lidt detektiver. Vi er ude og finde noget kreativitet her. Sådan lidt. Hvordan kan vi så øh, oppe øh, vores to gæsters titler? Okay, op, det skal du slet ikke spørge mig. Jeg er slet ikke så kreativ der, det, det ved jeg sgu ikke. Altså, hvad vil du heller hedde, Christina i titlen? Altså, der er jo ligesom allerede creative i min titel. Jamen, det er det er ikke? Altså, så er det sådan, no. Altså før var det jo, man kan sige, steppet under det, jeg var før, eller det, jeg nu hedder det, det var art director. Og det synes jeg faktisk lyder bedre end creative director. Altså det der med, at det er sådan en mm. kunstdirektør, det synes jeg lyder vildt nice. <laughs> Hvor sådan en creative director, det er lidt mere sådan bredt. Så det har jeg også siger, været, det har ja. været vildt forvirret over, at, at når folk de ligesom læser kommunikation og sådan noget, mm. så, så søger man måske en praktikplads og sådan noget som art director. Det tror jeg ikke, jeg fattede, før jeg faktisk snakkede med Morten. Altså når det når det sådan... Det er noget, der handler om kommunikation, og det er ligesom en titel, som ligesom taler ind i, at man skal styre en eller anden form for stykke kommunikation. Det er sådan den visuelle del ja. af den kreative reklamebranche, hvis man kan sige det sådan. Så de visuelle ja. bliver kaldt art directors, og dem, der er mere øh, tekstfokuserede bliver kaldt copywriters. Ah, Hvem er dem, der er på idé i det hele taget, er det, kan det være begge det? Ja, det er begge dele. Oftest okay. arbejder de faktisk mm. sammen i teams, man er et, kreativ, et kreativt team, hvor der så er en art director og en copywriter sammen. Mm. Ja. Smart. Hvad er favorit titel? Til, til mig selv? Ja. Åh, oh, det, det har jeg ikke rigtig... Jeg har ikke lige på stående fod en rigtig fed titel, jeg sådan godt kunne tænke mig af. Jeg kan meget godt lide, når folk er, hvis man skal sådan præsentere nogen, der har... Hvis nu for eksempel, at øh, man havde øh, Christine Schmidt på sit hold, ikke? og så, så ville jeg synes, det er vildt fedt, hvis hun var. Professor Christine Schmidt, for <laughs> eksempel. Altså, <laughs> ja, så vil jeg virkelig sige noget om raske planter. At, ja. At ja. Han havde samarbejdet med, med en fucking doktor, Ja, Planteprofessor. Um, ja, er måske planteprofessor. Ja, okay. ja. Men det er en bedoskæftiget titel, det er så altså pænt sikker på. Oh, planteprofessor. Jeg tror, professor og doktor, ja, den det... er skulle svært bare sådan at komme og være. Ja, ja. True. Men altså. Hvad så med sygeplejerske? Kan man være det kult? <laughs> Plante sygeplejerske. <laughs> Planteterapeut. <laughs> Plante ja, det synes, kan man 100% bare komme og være det, den er her med gæde videre til Nå, for helvede, vi, vi kom jo fra altså, lige midt i, at, at du var i gang med sådan, at komme idéer mm. til, hvordan raske planter ligesom, kan måske blive mere skarpt kommunikeret, ja. også kan måske omgå nogle af de her sådan, lidt øh, rigide regler, som der ligger mm. på Instagram og Facebook og hvad man nu alt vil bruge. Altså, var der mere i tanken herover fra øh, den <laughs> gyldne telefon? Ja, altså, jeg plejer jo nogle gange også på, øh, eller når jeg selv skal komme med nogle idéer, der kan man godt være lidt stok på, hvordan jeg, kommer jeg videre med det her. Og der har jeg lidt en leg, der hedder, hvad nu hvis som jeg godt kan lide at lege. Og det kan være mange forskellige måder, man går ind på og siger, hvad nu hvis man gjorde bla bla, bla. Jeg har i hvert fald nogle ting med, jeg tænkte, vi kunne tale om. Så hvad nu hvis det var et andet produktkategori, som vi talte om før? Altså hvad nu hvis det var et fashion brand hvordan kunne man lave et pr til Fashion Week med det her. Kunne man lave et sejt print ud af sådan teksturen, Gør det til en, en kollektion, for nogen til at promote det og tage det hen i en helt anden kontekst? Det er måske en måde at gøre det på. Men hvis du skulle tænke på det som en anden produktkategori, er der nogle sådan andre produktkategorier, du tænker, at det kunne være sjovt at gøre noget med? Altså det første, jeg kommer til at tænke på, er jo bare plader, fordi jeg samler ja. på plader, ikke? Og, mm -hmm. og jeg sådan set også har et pladselskab, der sælger plader. Ja. Men det er også lidt kedeligt, fordi det er jo dem er jeg vant til. Altså, ja. øhm, øh, altså, øh... Men der er måske noget designelement i, altså Blader ja, har et stort, altså, kan man sige, er jo pakket ind på en specifik måde, så kunne man lave sådan mini-venyler med weed i. Ja, det tror jeg, der vil være. Jeg tror, der er ret stort delsegment af folk, der godt kan blive mm. weed, og er godt ærlige blader. <laughs> Præcis. <laughs> så der kunne godt være noget der. Ja. Det kunne da helt klart godt. Um... Men ellers tænker jeg også på, at der er også noget med at altid lige have det ved hånden, hvis man skulle ja. have lyst. Ja. Så måske kunne det også være en nøglering. Altså, man kunne ja. pakke det på en eller anden måde, som ja, det. der er helt klart noget øh, med sådan noget med, at folk vil gerne have weed med alle mulige steder, hvor folk ikke kan se eller lugte, at du har weed med. Mm. Så der er også øh, et, øh, sådan noget med at lave andre produkter, der øh, kunne være beholdere til weed, som du kan have med en på. Ja, ja, ja. Eller, øhm. Men i forhold til duft, der jeg sådan, hvad nu hvis, at det var en, altså, et parfumebrand. Ja. Altså også bare sådan kommunikation omkring det, fordi parfumereklamer er så cringe. De, sover, de har ligesom den der specielle måde, de holder ting på, ja, med præcis. sådan to hænder, der holder... Ja. Eller andet. det er jo du ret. Ja. Den kunne man godt begynde at køre meget med, den der. <laughs> men også bare sådan lave en altså næsten en musikvideo med det, tænker jeg, hvor at man ligesom altså, har en kvinde i en kjole, der går rundt med den her grim parfume, eller hvad. Det har de jo altid. Og altså, sådan en eller anden det er meget fashionagtigt, det giver ikke nogen mening overhovedet, men det er super poetisk. Altså det kunne da også være en vild sjov måde tænker jeg, at få raske planter ud i verden på, at ja, ja. man tror, det er sådan en Calvin Klein parfym så i virkeligheden er det altså raske planter. Det kunne være rigtig fedt. Altså jeg tror ikke, jeg er til at lave en, en, øhm, en reklame på den eller anden måde, med mindre om han lavede den, kun med sådan noget stock footage måske. Det, det har jeg nemlig tænkt at lave sådan noget. Det ligner sådan... det i forvejen alligevel. Jamen, det gør den, jeg... jeg havde nemlig <laughs> ja, tænkt på, at jeg skulle lave sådan nogle reklamer, hvor det, hvor det var sådan noget fuld stock, og så uh, sådan lidt i <coughs> vasketøjsreklame, ja. eller vaskemiddelsreklame-stilen der, ja. ikke, hvor det er sådan helt, uh, helt vildt rent, og helt alle er glade og smukke, ja, og mega har det bare vildt blæret hele tiden. Ja. Og så har de bare sådan en kæmpe kruk af weed stående <laughs> med på... Uh, med, med fuldstændig udspilet næsebord, ja, der så, dufter så godt inden, ja, så har det rene det rum. Herligt overlukt til det der. <laughs> Hvordan ser weed ud, tror du, på stockportaler, hvis du søger på det? Hmm. Jamen, der tror jeg, det er rigtig sådan noget skummel, baggård helt tror jeg. Der ja, tror jeg ikke, der findes noget... Fordi der er jo Medic. nogle stock sites, hvor du godt selv kan uploade det, til ligesom også at ændre, hvad der er derinde mm. ø, af ting. Så det går også en meget sjov udfordring at sige, hvordan kan jeg ændre weed på stock sider, ja. til ikke at være farligt. Ja, det, det er faktisk en god idé. Men jeg tror i virkeligheden, når jeg tænker mig over, så tror jeg også at om lidt, fordi jeg tror, at nu om stunder ville, det også, ville der også være meget sådan noget medical, mm. øh, hvor der nemlig ville være øh, ældre medborgere, øh, der så ud på den der glade måde, øh, ja. som, øh, som sad med nogle... Jeg har bare lige fundet her. Der er sådan en ældre herre her, der, der ryger et eller andet ud af et vindu der. Der er faktisk nogle bots rundt omkring her. Ja. Altså det, nu er det bare det første Google søgning, der var bare lige for at sige, de har faktisk noget rundt omkring. Jamen der er nogen der kan forløb. lov. Der er, der er nogen, kan. Men hvad vil den, hvad vil den hvad vil modsætningen være til til de her sådan skumle typer og så videre hvis vi skulle uh, lege med hvordan det bliver portrætteret? ellers hvordan ville det være hvis det var modsat skumle Som, mennesker? Tænker meget royalt. Ikke? Jo, jo, måske. Det er simpelthen <laughs> kan bare du, de kongelige. Det kan du, du blive kongelig og dør? Kan vi arbejde ja. med det? Det kunne være sjovt. Det, altså, sjov. det, de det kunne jo ikke være... Det helt usinkligt, at de havde brug for noget potpourri. Nej, øhm, på på Amelian ja. Noget duft? Ja. ja. Det... No øh, du nej, har du nogen connections, Christian? Nej, ikke. Har du Hvad med de der, der står, de der det med hattene, gardere, der står med Ja, Jeg havde. tænker, der, det kan ja, være det en stor potpourri. Ja. Og, det og så går de jo igennem i byen. Mm. Når øh, dronningen er der, går de og spiller musik og så videre. Hvis vi så kunne sprede Hvis de så den glade duft i ja. hele byen. Mm. Mm. Eller måske kan man afsløre, at det er derfor, de har den der høje hat. Det er sådan en traditionel måde at fragte weed rundt i byen, uden nogen tror, det er der. Så man det er bare sådan, <laughs> hiding in plain sight. Man kunne, sådan forklæde, det. Man kunne forklæde sådan en raske planterreklame, som sådan en, en engelsk turistinformationsreklame, som var sådan en explainer om, hvorfor har de egentlig så høje hatte, mm. men det er fordi, de leverer altså weed ud til staden. Ja. Øh, og de går simpelthen de her kolonner her, og så ja. det er ligesom, ligesom det, de gør, som sådan en helt Visit Copenhagen-agtig. Det ved jeg ikke, det er sikkert noget majestæts fornærmelse. Ej, det er jeg sikker noget. på, at man godt må undre, fordi det også er, er, er hvad sådan noget, øh, øh, øh, satire. Ja. Man må meget med satire. Man må uh, fornærme andres uh, profiler og sådan noget med mm. Så det er jeg sikker på, at man godt må vise, ja. vise sådan en hat, og så se dem have sådan en lynlås, de lige kan grave frem, og så lyner de sådan op, <laughs> og så pøser der bare potter over det hele. Men bliver man ikke også gladere af det her? nu får jeg af et, et andet problem, er jeg er lidt friskere og så videre. Det Kan det ikke hjælpe dig, hvis du står der og har 12 timers vagt? og Nå, det er, og er helt sikker stille. på. at ja. det kan Der fungerer. må være nogle ting, hvor vi faktisk kan hjælpe folk ja, er, øh, tror... med lidt duft. Men så kommer jeg i tanke om et andet problem, som så bliver penge. Altså, det må jeg altså ikke så mange men så tænker jeg også, det var noget, jeg lige skrev ned. Hvad med sådan noget som analogkommunikation? Altså mm -hmm. sådan den der, som måske ikke er så YouTube, øh, Facebook, Instagram, øh, på fjernsynet, øh, et eller andet. Altså er der et stykke analogkommunikation, som man måske vil kunne gøre altså ja. her? Som... Altså i forhold til, at du snakker om, at du gerne vil være kongelig øh, potleverandør, <laughs> tænker jeg, at der er noget meget sjovt i at bare generelt få Amalienborg til at lugte weed. <laughs> altså sådan, så hver gang, du er derinde, der er jo nogle gange, altså, og specielt i en eller anden sammenhæng af, at hun er fødselsdag, eller et eller andet Royal Run, <laughs> man kunne gøre noget der, sådan så at man bare, jeg ved ikke, om man kan bruge de der, øh, de der duftsensorer, man kan få emoji, dem der sådan blæser noget ud, kan man ikke Nej, lave en... Øh, programmere dem til weed? Ja, yeah, eller i hvert fald bare finde ud af, altså den duft, du har brugt noget olien derfra måske, mm -hmm. og lave et eller andet, så bare sæt dem op. Altså en dag, hvor man ved, der sker vildt meget, og så dem, der er der, kommer over til at tale om fanden. Jeg synes, Royal Ryan er, er rigtig sjovt. Det er ja. en begivenhed, som, som bare handler om at få nogle mennesker til at stemme det sammen, og... Ja. Øh, du har øh, et øh, offentligt ansigt, vi kan da få nogle mm. mennesker til, og jeg lyst til at tage, deltage i Royal Run. Du snakker også om, at du skulle til at stå op klokken 6 om morgenen. <laughs> øh, altså, så du kan, du kan begynde at træne op til Royal Run, og så mm. får vi en masse mennesker til mm. at løbe med. Ja. Og så øh, tager vi bare nogle, øh, noget potpourri i lommerne, og så øh, løber vi Royal Run og ja. spreder den gode duft at lave nogle gode, øh, altså jeg tænker også der er noget visuelt, ikke? Og, sådan, at skille sig ud, når man kommer løbende der, der må man også kunne bruge. Altså det ved jeg, at man kan lave en masse replikker så det er et skæg folk kan løbe med eller et eller andet. Ja, og nu tror jeg at vi er derude, hvor jeg bliver lidt ukomfortabel med, med, med ideerne, men, men vi har den fase hvor bare ikke man ikke skyder ned, ikke også nu, nu, nu er det bare aligevel det jeg får brug for. Okay, der Men det kan godt være at den måske Okay, det Altså, det kan godt være, man lige skal, hvis man tuner ind på det her, bare lige sige, at vi brainer ikke på, hvordan man kan lave en kriminel virksomhed. Vi brainer på, hvordan man kan sælge lovlig CBD. Mm. Øh, ja, hvad kalder man det det er, jo, det er jo så både skunk og has og pot og hvad der ja, nu nu endt på. Det på ja. Ja. Fordi vi har øh, Raske Planter og Christine Schmidt, kreativ direktør i studiet. Det følger jeg bare lige var sådan lidt vigtigt, fordi det kommer også ud live i radioen på et tidspunkt, det her. Mm. Så hvis der sidder en eller anden derude, og så tænker sådan, altså, snakker de om, hvordan man laver en eller anden kriminel virksomhed. Det følger jeg bare lige var, var vigtigt lige at pointere. Men altså, altså, er der mere i her altså heroverfra, fordi det måske på den her fløj, nu peger jeg over på Morten og Christine, som arbejder med kommissionen normalt, sådan, at vi ja. lige kan skyde ind til, til raske herover Altså, man kan også altid tænke på, det, det er jo det ældste trick, tror jeg sige, hvis det var en Hvis det skulle menneskeliggøres, eller personlighedsgøres. Øh, hvem skulle det være? Hvordan skulle de se ud? Hvordan skulle de tale? Hvad skulle det hedde? Kan man snyde algoritmen med at opfinde uh -huh. det som en personlighed, der det, kan noget kan andet? Altså, hvad nu, hvis selve dit weedbrand var en influencer på Instagram, der også kunne være i kommentarsporet på, på når andre mennesker gjorde noget på sociale medier? Ja, det er en god idé. Øhm. Altså, find på en person, ja. der ligesom... Øh... Læven. Ja, der hedder ja. eller andet, der næsten er branded. Og så, øh, ja. og så findes den som en tegning måske, eller en... Jeg tror, det er meget sjovt, at det næsten er et menneske, der hedder ja, klar, det. Det. Okay. Eller sådan, som så man også lidt tror på, hvem er den her nye person, og han hænger måske, eller hun, eller de hænger ud med dig. Eller et eller andet, der også er ja. sådan så på den måde, bliver man, man faktisk en... i tvivl om, at den findes. Ja, men det skulle være en... Skuespiller i virkeligheden så? Ja, måske. er måske. en sjov person? Ja. Der, der... der er også mange, der bruger digitale influencer. Altså, hvor du laver en digital person. Ah. Det tror jeg måske ikke, du har penge på. David Minervar, det kunne det. godt være lidt svært indtil <laughs> yeah. videre. Hvad mindre om jeg får sådan en meget pixeleret en der? Ja, <laughs> ja, ja nu ploggede jeg også uh, tidligere, at jeg har laget meget med, med AI uh, mm. i mit arbejde her for nyligt. Og der er helt sikkert en masse måder, at du kan, ja. øh, uden at skulle uh, have de store penge op i lommen til skuespiller og sådan noget, så kan vi sagtens få programmeret en, uh, en sød Ja. med skot som kan være øh, din digitale ven, som kan ligne et menneske, mm. eller det kan ligne en figur, eller det kan ligne, hvad vi har lyst til. Okay. Der ligger nogle fede muligheder der i øh, faktisk, at øh, verden er ret åben lige ja. nu, med øh, den teknologi, der er kommet. Det er ret sjovt. Så kan det være sådan en glad, øh, glad pusher, eller et eller andet. Altså, jeg, nu har I lige nævnt det der med, at jeg ved, hvordan øh, weed ser ud, hvis man søger på det sådan noget stok. Øh, så, så er der jo... Øh, der er jo sådan en måde, øh, stofhandlere altid sidder ud på i, mm. øh, i, i hvad hedder sådan noget, i um, fiktion, hvor de næsten altid, øh, de, er, de er næsten altid sådan lidt øh, hård i filten, og de vil en, de er meget øh, pengegriske, og de er på mm. sådan en måde, hvor jeg, nu er jeg 45 år og har taget stof for det meste af mit liv, og jeg har altid kun mødt mega søde busher, altså de har altid været herreflinke, og, og meget sådan som en selv, og bare hjælp som, og vi gerne, øh, altså det er at man kan godt møde nogen irriterende nogen ude på Christiania, eller andet, men, men sådan i, i virkeligheden, så er de, så er de, så er de jeg aldrig mødt sådan en der, som, som de Nej. ser ud øh, i filmene, og det kunne bare være sjovt at måske vise, vise sådan, sådan, en, sådan en, som de bare er, sådan en helt ja. almindelig ja. person, der bare laver det. Altså der var jo på et tidspunkt en reklame der hedder The World's Biggest Asshole, hvor de literally altså, portrætterede og lavet en person, som den, altså, den person, der bare var en rigtig Karen i køen, og den person, der bare altid var sur og bandet af dig, og sådan, ikke har nogen grund her i livet til egentlig at være på jorden. Hvor man så til sidst, så, så dør han faktisk i den her reklame og øh, man finder ud af, at han er organdonor. Så han er jo faktisk ikke den værste person i hele verden. Ej. Så der er noget ret sjovt i også at tage, altså nu skal man passe på i dag med at altså, lave personligheder og så videre og putte folk i bokse, men der er noget ret grinerende at tage noget, der er hatet og gøre til noget andet. Altså det tror jeg da er helt klart, man kunne have ret godt af. Eller alle kunne have godt af. Ja, god... Er der ikke også i tråd med, at du gerne ligesom netop vil prøve at rebrande øh, weed og hvordan det bliver opfattet jo. og sådan noget, hvis vi, kunne, hvis vi kunne begynde at arbejde med det? Jo, sådan og noget at den, det lidt. Ja, den glade mm. sælger. Men så øh, lad os lige prøve at snakke lidt om det på den anden side af et øh, stykke musik, fordi jeg kan mærke, at vi ikke er helt færdige med det her, så øh, vi, vi kører lige lidt videre. Men øh, der kommer lige nu musik, og så er vi tilbage. Vedigt. Du lyder til øh, med noget på spil. Vi har øh, raske penge. Planteprofessor. Det skal man passe på med måske, at kalde ham. Det fandt vi ud af før. Og så kreativ øh, direktør. Eller, hvad ville du egentlig helst hedde før? Kun, kunstdirektør. Kunstdirektør. kunstdirektør. Jeg ja, ja. synes, <laughs> det fra, ret <laughs> for. Agency. <laughs> Og du snakkede lige om, inden vi lige øh, hørte noget musik. Det der med at afstigmatisere det, som øh, Rasmus han arbejder for. Prøv lige at komme ind på det igen. Ja, vi var begyndt at komme lidt ind på øh, at prøve at lave en modsætning til det her med, øh, hvordan mennesker, der normalt sælger pot, hash, gunk osv., øh, hvordan de ser ud og hvordan de opfatter sig, øh, eller bliver opfattet. Øh, som jo normalt er en hætte en, øh, over hovedet måske. Øh, man kan ikke rigtig se ansigtet. De er måske lidt farlige og råber lidt osv., Rasmus, du siger, at du har kun mødt det modsatte. Ja, altså, næsten. Men, Jeg må så have overdrevet lidt der, måske. Ja, Men sælger jo også et andet produkt, end nogle af de mennesker, der øh, sælger. Øh, til dels. lad os prøve at være med til at vende det billede om. Vi var øh, røget ind i et godt gammeldags greb i reklamebranchen, siger du, Christine, en, øh, en maskot. Ja, eller i hvert fald måske en personlighed, som, øh, som dit brand kan øh, agere igennem. Og der snakkede vi jo om, at man eventuelt også kunne bruge AI, i og med, at det godt kan være dyrt at gå ud og, og finde ud af, hvis det skulle være en rigtig person, hvem det så skulle være. Men, men i dag med AI-billedgenerator, kan du jo altså prompte, som det hedder, det vil sige, du kan få den til at lave en person og et billede, som du vil. Så øh, der er jo ret mange muligheder der for dig også. Og øh, at prøve at se faktisk også, hvad den genererer, hvis du skriver mand, sort gyde something-something. Altså, hvad kommer den egentlig op med eller hvis du bare skriver prompter, pusher? Det kunne være ret sjovt at se som et eksperiment, hvor bias'en egentlig også er med det, og hvor meget den også selv får den til at... Ja. Ja. Det, det er noget, jeg lige har lyst til at spørge dig om, Christine. Er, er det noget, I også kigger ind i? Nu, nu går jeg lige lidt ud fra fra, fra ID eller mm. ID-generation, til til raske planter. Men er det noget, I fokuserer ja. meget på, også måske til mindre virksomheder, fordi man ligesom kan ja. få større råderum Helt med AI? Det er jo et værktøj. Jeg tror ikke, altså, der er mange, der er bange for, at det er en, en kreativ konkurrent, men det vil aldrig nogensinde kunne forstå menneskelige indsigter, som er det primære, vil jeg mene, til en god idé. Og at den kan ikke rigtig forstå os, sorterer i gode idéer, den kan ikke rigtig forstå og finde ud af, hvad der er rigtigt i forhold til, hvad du spørger den om. Den kommer bare med en masse muligheder. Så det gør jo arbejdet meget nemmere research-wise, øh, og også det er i hvert fald et chat -tip -tip, hvis du skriver ting. Men, øh, men også klart i forhold til, hvis du ellers skulle sidde og photoshoppe en kat om på en musling. Eller sådan, det kan du bare skrive, og så gør den det. Så det er jo, ja. det er jo ret lækkert egentlig. Men der er noget stilistisk, den mangler. Altså det der med, hvis man har et helt klart billede i hovedet af, hvordan man gerne vil have noget til at se ud. Det kan man jo godt kreere med penge nok i et studie, og med alle mulige andre ting. Hvor når man promter det, så... Altså Lysætningen er skulle lidt sjov, og man skal, man skal virkelig være altså, en prompt-specialist, det er jo også næsten det. Altså hemmeligheden bag, koden bag, hvad AI'en er, er jo næsten, næsten mere at være en hvad selve output'et er efterhånden, fordi det er jo det, som ja. man skal være god til. Du skal virkelig være god til at skrive den tekst, ja. som den ja. skal sådan ligesom skal fodres fra. Ja. ja. okay. Så man skal faktisk altså, faktisk næsten lægge mere arbejde <gøk> i det, ja. end så altså, ideen til ligesom at forklare det helt til kernen. Ikke? Ja, præcis. Jeg vil sige, okay. nogle af de eksekveringer, man måske har set online, at man lige har set øh, paven i en Balenci-jakke, øh, eller et eller andet, man skal være klar over, at nogle af de her eksekveringer har taget folk øh, 8-12 timer at lave. ja. ja. Man kunne også lave en øh, raske planter chat hvor man kan stille mm. den øh, weed-spørgsmål. Mm. Så er det kun sådan en, man kan stille øh, weed-spørgsmål. Så er det sådan, hey, hvorfor er det ikke lovligt? Eller, hvorfor er dit lovligt? Eller, hvad er det egentlig, CBD er? Sådan, så den kun kunne svare på det, og hvis det var alt muligt andet, så sagde den, nej, det er ikke den her, hvad den her er til. Så kunne man gå ind og lege lidt med den der. Lidt ligesom, vi havde en, en musikerinde, der hed øh, Emilio Hestepis, mm. som havde lavet en, øh, en, øh, en rap-generator, som hedder 1 milliard pizzaer. Øh, hvor han har optaget, jeg tror, 10 bars i 10 forskellige sådan, stykker et stykke musik, og så går du gå ind og tryk, så får du en ny pizza, så får du en ny rap, som ligesom er et eller andet stykke. Det kunne mm. man måske også lave med raske planter, et eller andet derhen af med musik, og så ligesom, lidt ligesom, at du, du ved, vi ved, at øhm, det der spil, som nok er ret øh, upolitisk korrekt, øh, Mujaffa var mega populært engang. Jeg tror også sådan noget som, altså 1 milliard vil ville have mulighed for, at blive sådan en, en kult ting som folk trykker mm. ind på, hvis man virkelig sidder og keder sig. Mm. Hvis man kan skabe den form for... Mm. Altså, det ville jo være vildt. Du skulle mm. da helt klart kalde den uh, chat -CBD. Altså, det lyder til ah, til chat, -CBD. chat -CBD. Men man burde lave den, det synes jeg helt klart for. Jeg tror igen, det du sagde faktisk helt til at starte, da du lige forklarede projektet, det var, at det var enormt misforstået. Så jeg tror, der er rigtig mange, der sidder med en masse spørgsmål, de ikke aner noget om, og sådan, uha, hvordan... ja det... 100%. Så det, det er jo også med til at få det afstigmatiseret ved at ja. kunne spørge. Ja. Øhm, og det er jo også det en af de bedste kreative redskaber <laughs> generelt, det at spørge, hvorfor. Så æm. kan vi jo bare sætte ansigt på, på øh, den professor der, der ja. kan svare på alle de der ting, så, øh, så vi kan få... Planteprofessoren? Ja. Mm. Skal vi lave den som sådan en avatar? Ja, det tænker jeg. Og så er jeg. det bare chat GPT til at svare ud for, hvad den fuldstændig gætter. Ja. Brandon, chat, <laughs> Men du kan, jo godt, du kan jo godt lære den din viden. Altså, mm. man kan jo godt ja. lære AI, rigtige menneskers viden. Så hvis der er nok ting, du har sagt eller skrevet, hvis nu du har en hel masse beskeder, eller øh, voice messages, hvor du taler om det, altså, så kan den jo godt lære, hvordan du vil formulere dig omkring det. Ja, så det er dine, din måde at sige det på. Ja, dine kilder til informationen, ja, ikke? hvad der præcis. nu findes på nettet, hvis man sørger for, at man siger, at, hey, du skal, du skal læse nogle af de her ting, fordi du ved, at det er nogle af dem, du også øh, vil anse som værende rigtige. Ja, man burde da kunne laves sådan en, der man kan konsultere rigtigt, og den kun, den kun, må kun forholde sig til peer-reviewed øh, mm. venskabelige artikler. Ja, eller, præcis. Det kan du sagtens. Er der ikke også noget med, at der er ret meget sådan en community over det her, fordi det måske netop er noget, der er sådan øh, lidt, lidt specielt og en lille smule niche-agtigt? Jeg kunne forestille mig, at folk er lidt passionerede omkring det, så vildt. Altså, kunne man være heldig, at der findes en øh, programmer-type, programmer, øh, som øh, også godt kan lide at, at dufte til hampen, mm. som øh, har lyst til at hjælpe, så øh, skal man endelig skrive til Planter. så øh, Absolut. har vi færdig eller noget måske? Fuldstændig. Altså, jeg synes, man kan mærke... Altså, det var også det, som vi startede med at, at sige, det der med, at som udgangspunkt, så er I jo ikke sådan ud af den samme kreative branche. Men jeg føler alligevel, at vi har fundet et eller andet sådan fælles <laughs> fodslag. Det der med ja. at være musiker, at gå over til at være iværksætter, og så være kreativ direktør, og så ligesom hjælpe hinanden på den der måde. Øhm, og det er jo også... Altså, det er jo, man kan sige, I er jo stadig i samme branche, ikke? Fordi I skal jo også sidde og... For jeg kan nemlig huske, en gang, der lavede en reklame for Øh, et album... Åh øh, oh ja, plade, ja. Hvordan, altså, Kan du lige prøve at beskrive, hvad det var, og så hvordan I fandt på den idé, for det gad jeg ja. godt lige høre lidt om. Jamen, det er faktisk øh, den eneste gang, vi nogensinde har lavet et stykke reelt markedsføring. Øhm, og det var, det var... Vi har ligesom lavet den plade. Jeg, jeg har altid udgivet mit egen musik på mit eget plads også? Og så er der bare ikke nogen hjælp, og der er ligesom ikke en eller anden PR-afdeling, eller nogen som helst, der lige pitcher ind og lige lander noget op. Så det har altid været meget sådan la lav, lav effort. Øhm, øhm, og, men det, vi så har gjort i gamle dage, det var ikke en meget energi at lave musikvideoer, der var rigtig Og det, øhm, det er flere siden kan vi ikke rigtig sådan helt øh, nåde sig sammen til nu, eller hvad det nu er. Øhm, men så, så tænkte vi, okay, lad os lave et eller andet for at promovere det her album. Lad os lave en rigtig... Reklame. Og så mødtes, så fandt vi nemlig en fed fyr, der hedder Hans, som jeg desværre lige har glemt efternavnet på. Meget kreativ fyr. Jeg kender ham sikkert, hvis jeg husker hans efternavn. <laughs> Men øh, hvad hedder det? Han, øh, han, øh, han foreslog, at vi, øh, at vi ligesom lavede en, en rigtig YouTube-reklame på den helt god gammeldags måde. Og så lavede vi den så bare, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi lå som om, at pladen altså, vi ligesom ignorerede, at man kunne høre den. Og så var den ligesom bare, du kan også kaste med den, og du kan skære den ud i pizza og stykker, og du kan... Og så, så fik vi lavet sådan en lille, sådan en lille digt omkring den, øh, som jeg lige har glemt. Det blev sådan noget, sådan noget rul den, ja. ryg den, øh, spil den. Du ved, så kom der ligesom billeder, som, hvor den var skået ud som pizza eller spis ja, den. Indlandsis den. Ja. ja. -den. ja. Så blev den kastet <laughs> op, den op den, på -isen. <laughs> <laughs> øhm. Ja, okay. Men det er jo faktisk et reelt stykke sådan kommunikation, som jeg synes dengang. Den sad stadig fast i mit hoved den dag i dag, da jeg tænker på, at vi skulle uh, snakke med dig. Ja, så er, så sådan... Og du er den første, der har nævnt den, vil jeg næsten sige, tror jeg, siden uh, at den kom ud. Og jeg er, <laughs> er også meget i tvivl om, den solgte nogen til meldplader. <laughs> men, men det er også det der med, at du kan sagtens lave et stykke indhold, men du skal også lige give betale meget for, at folk får det at se. Mm. Og måske var det er et forkert match af vores, uh, det vi vil, og så det at lave betalt indhold, som nogen skal sidde og glo på, før de kan få lov at se den video på YouTube, de gerne vil, ja. vil ja. se. Og så vores, vores nærighed, eller vores vand på røven, hvor vi selvfølgelig har betalt mega lidt ikke? Altså, vi er ikke sådan rigtig satset. Mm -mm. Og sådan satset penge på at lave et godt stykke indhold, synes jeg ja. selv. Um Altså nu, nu, nu, nu snakker du om det der med, det måske var den forkerte sådan, måde at promovere den plade på. Altså, okay, man ved? Nej, det ved man jo ikke, men det, det, det er et bud. Det kan også godt være, at der den er faktisk har solgt plader. Ikke? Men, men er det nogle af de sådan, problematikker, som for eksempel folk eller virksomheder kommer til med jer, altså de måske selv har prøvet at gøre noget, mm -hmm. Og så hjælper I til, eller hvordan foregår det der? Ja, lige præcis. Jeg tror, øh, ikke nødvendigvis I selv... Jo, nogle gange har de selv gjort noget. Øhm, men jeg tror også, det handler om, at mange kunder vil jo gerne kunne måle og skalere på, øh, hvad kan man sige, det de putter ud i verden. De vil gerne kunne se, hvor mange har set det her, hvor mange visninger har det fået. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at folk har interageret med det. Det kan godt være, du har set den i et halvt sekund og klikket væk, men så står der stadig, at den er blevet viewed. Ikke? Så jeg tror, at det der med ligesom også at... Forstå kundens problem, altså at forstå, at, er det fordi, du gerne vil sælge mere? Er det fordi, du gerne vil have mere awareness? Bare lige nu skal folk kunne huske, hvem du er. Der er flere facetter af det, og det kan man ikke altid til i den samme ting. Så det er det med også at få det op og lavet en strategi over længere tid, og sige, jamen, Folk skal jo ligesom have et forhold til et brand, ligesom de har til mennesker i dag. Øh, der er så meget, og der har været så meget reklame, at vi, vi øh, har en bullshit detector, som jeg lidt kalder det, der er blevet ret høj. Så lige så snart vi ser noget, der ligner eller lugter noget øh, af en reklame, så er vi sådan, det gider jeg ikke at interagere med. Så det der med at kunne pakketere det på andre måder, og få, øh, få målgruppen til også over længere tid at lære brandet at kende, som hvis det var øh, en person, som vi snakker om tidligere. Men også bare generelt sådan, at der er andre små ting øh, i nogle mindre communities, som det her brand går ind og inviterer sig selv ind i på en mere naturlig måde, i stedet for bare at forvente, at man kan skabe et community og sige, nu laver vi et, og så kommer folk naturligvis til os, for det, det gør folk ikke. Mm. Så det er det der med også at forstå, at det, man skal være lidt mere udefra ind i communities og i mennesker, end bare at tænke, at jeg har det fedeste brand i verden, selvfølgelig vil folk gerne komme til mig, selvfølgelig vil folk gerne se mine ting, og det er jo en strategi, som også er noget, en kreativ skal kunne føle og synes jeg for at være en god kreativ, fordi det er det halvdelen af arbejdet, det er for få kunden til at forstå, jamen altså, du kan ikke bare smide én ting ud, og så forventer at det hele, det kører opad, og at du sælger helt mange ting. Det er, det er mange forskellige parametre, man er nødt til at skrue på, ja. Okay. Altså preach, så er der, øh, <laughs> så er der altså kommunikation one-on-one. Altså, det, øh, det synes jeg er spændende, og vi er ved at nå til vejs inde i det her segment her, her til sidst, men, men øh, øh, raske er der nogle af de her idéer, som vi bare lige lynhurtigt på nærmeste halv time har igen. igennem. Du ville tænke, du ville kunne bruge til noget, eller ville du tænke ikke om? Altså, Jamen jeg, jeg, jeg har skrevet nogle af dem ned, <laughs> og, øh, og jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan totalt, jeg forstår alt, hvad du siger, og jeg synes, at den er mega god mening. Øhm, jeg, jeg min udfordring er nok det der med, hvordan kan jeg, hvor skal jeg, hvad skal man satse på? Ikke? Altså, hvor, mm. hvor skal fordi det er jo altid en investering i eller andet omfang, om, om ikke andet så er tid, jo. Øhm, Og det, det er meget dyrbart, øh, så hvor, øh, hvor starter og stopper man, så altså, skulle man i virkeligheden mm. øh, øh, finde en investor, så der var et budget, og så lave det ordentligt, øh, eller skulle man gøre, som jeg plejer, og ligesom sige, hvad kan jeg lave her nu på et kvarter? Og ja. så for det, fordi en god idé burde jo ikke, altså, en god mm. idé burde jo være nok i, i princippet. Ikke? Både og fordi jeg tror også det der med, at øh, altså, vi har slet ikke snakket om målgruppe heller. Til, hvem det er, du tænker det, den, at din den målgruppe er det svær faktisk. Fordi det værste brief, du kan få det, er, når målgruppen er alle. <laughs> ja, <klar. laughs> Og det tror jeg, der er mange, der gerne vil have. Men ja. når du taler til alle, så taler du til ingen. Så jeg tror ja. også, det er det der med at sige. Kan man i en periode øh, sige, nu er der to forskellige målgrupper, man satser på, og så virkelig nørde sig ind i: Jamen, hvad har de gang i? Hvad har de for interesser? Øh, hvordan kan vi? som brand ligesom kommer ind i de interesser, eller fokusgrupper, eller hobbyer, eller hvad det måtte være, steder fysisk, være til stede på en måde i det, og så ligesom gro det indenfra, om man mm. vil. Det udtryk kender du sikkert. Men øhm, <laughs> på Nej, en eller anden måde... Sådan... <laughs> men det faktisk. Men jeg tror jeg, jeg kan get, hvad det betyder. Var det, var det et ordspil? Gro det? måske sådan... ja. lidt <laughs> øh, Man kan godt lige pundse i reklamebranchen. Det, <laughs> det kan er det man helt sikkert. <laughs> Nej, men forstår man ret? Altså det der med ligesom at sige, altså, når man, ja, når man taler tal taler man til ingen. Mm. Så i sådan helt til at starte med, okay, hvem er der potentiale i? Hvem kan man se, der naturligt måske også kunne have brug for det her? Øhm, hvad er det helt unikke ved dit produkt versus mm. andres? Hvordan kan man fremme det? Så jeg tror, at det er sådan helt ned på det plan, man skal starte, og så derefter sige, okay, jamen, hvad er det så, der gør os unikke? Hvad, hvad er det, der for os, der skal ud og Hvordan kan vi få det ind i nogle mindre målgrupper, der kan brede sig ud, i stedet for at prøve at tale til alt? Når man Word. taler til alle taler man til ingen. Mm. Det synes jeg lige er overskriften på de her 15 minutter. Lige om lidt går vi ind i de øh, sidste 15 minutter af med noget på spil. Sæson 4, afsnit 4 <laughs> med Christine Schmidt og raske penge. Men først skal vi lige høre noget musik. back in town. I know the crowd. He must be here. I'm cooler now. but you wanna get me back, huh? But you wanna get me back now, baby. I'm back in town. I walk into the room like I just got announced. The weather turning makes me wanna take a bow. Oh. Du lytter til øh, Med Noget på Spil, sæson 4. Vi har raske penge, planteprofessor og musiker Og så har vi øh, Christine Schmidt, kunstdirektør øh, for, øh, for Butter Agency. <laughs> og vi snakker om kommunikation, og vi har snakket om, øh, ja, hvordan raske planter, øh, eller raskes øh, virksomhed, raske planter, kan så måske få lavet et, et stykke fed kommunikation. Øh, og nu er vi nået til de sidste fem minutter. Det handler om gode råd, det her. Mm. Men først så vil jeg lige stille dig et spørgsmål. Det, sådan, det handler om, og det måske kommer også ind i et godt råd, fordi hvordan... Og det kan man måske sådan tænke både økonomisk, men også så helt øh, kulturelt, socialt og sådan. Noget. Hvordan overlever du ligesom i den kreative branche du er i, i, det dem du shopper rundt i. Nu har vi hørt om altså din iværksætter business her eller hvad skal man sige, din business, og der er også øh, musiker og der er også DJ business. Altså hvordan shopper du rundt i alt det der? Altså hvordan overlever du i det? Ja, godt spørgsmål og et som jeg del kan i nogle mange af mine problemer der jeg har haft mega svært ved at prioritere. Hver dag så kigger jeg bare på sådan en liste af ting, jeg synes er lige vigtige. Øh, og så nogle af dem haster helt vildt, og så starter jeg med dem. Og så nogle af dem er lige kommet, så får lyst til at lave dem. <laughs> og, så, øh, og så jeg laver lidt det ene, lidt det andet, og så øh, når jeg vand og så er der nogle skib, der går på sejl, der drukner, ikke? Og så, øh, så jeg har ikke sådan rigtig desværre sådan, det, et godt råd der. Jeg vil ønske, at øh, det, det var noget, jeg rigtig godt kunne blive bedre til selv, vil jeg sige. Føler du, at øh, noget af din kreativitet? Er der ligesom, er der blevet længere til at være kreativ, når du lige pludselig også er blevet forretningsmand nærmest? Eller ja. hvordan bruger du din kreativitet til også at sælge ham for eksempel? Altså, der er blevet længere til det, der sådan, jeg kalder, jeg, jeg kalder det ikke noget, men som jeg nu får lyst til at kalde sådan noget rigtig kerne kreativitet, som er at sidde i studiet og skrive en fed sang, ikke? Altså, det, det, det er svært at komme derhen, når du først skal poste et eller andet på Instagram og betale nogle fakturer og alt øh, muligt, og så hente børn, så er du også træt og sådan noget. Men jeg synes jo også, at det er kreativitet og, øh, at finde på en sjov måde at skrive et nyhedsbrev eller øh, poste et eller andet altså det, det Jeg prøver at gøre tingene på en, på en lidt kreativ måde øh, øh, hele tiden. Øh, og øh, Jeg synes, at det bliver sværere at komme hen til det der rigtige sangskrivningskreativitet men til gengæld, så synes jeg, at jeg får øhm, trænet lidt andre sådan kreative sider løbende, altså så for eksempel med det der corona, vi snakker om, så var man, kunne man være kreativ på en ny måde med sit DJ helløje, og, og nu for eksempel med, med de der børn, så er det jo sådan noget med, at sådan, nu, nu tegner jeg lige pludselig igen, det har jeg jo ikke gjort, siden jeg selv var barn, mm. men nu har jeg, hver gang jeg har min ældste søn på den skole, han går på, så har det sådan noget morgensamling, og så kan man lige, så har jeg ligesom bare gjort det til princip, jeg skal altid lave en tegning i den der øh, morgensamling der, og så det er jo også kreativitet, det hele føler jeg. Så altså, selvom det ikke er vigtigt for noget som helst, at er ikke, der er ikke er nogen, der tjener penge på det, der er ikke nogen, der skal have den der tegning. Det er bare, det er bare øhm, en måde at ligesom, øh, leve på, hvor, hvor jeg stadigvæk føler, at øh, der foregår et eller andet. End skal andet ja. Jeg skulle bare til at spørge, hvordan tror du, dine børn ville tegne weed? Det skal jeg gå hjem og undersøge, når de vågner om ånden tidlig. <laughs> dem til at tage. De har jo set ret meget weed. Altså, mm, vi har ret meget pot øh, i hjemmet. Men øh, jeg har aldrig sådan... Det kunne være, at de skulle prøve at lave en weed-person. Ligesom en weed -person. Det kan være, at de kan snyde algoritmer med deres tegninger. Det tror det, det jeg godt. Jeg vil altså være meget en imponeret en over den robot, der kan finde mm. deres weed-tegninger. CBD-barnetegnekompetencer. Ja. Ja. børne har man det? Hvad hedder det? Øhm? Igen, god råd og sådan noget. Nu stiftede jeg første gang bekendtskab med dig. Det må være, da I udgave Intelligent. Okay. I, det må have været 2013 eller sådan noget lignende. Ja, det, der gik ja, op top. for mig, hvem raske penge var. Det er jo stadig sådan en, en banger, som jeg gætter på. Mange unge mennesker og mange af dem, som er vokset op med den, hører. Den stiger i hvert fald hele tiden på YouTube, kan man se, sådan stille og rolig og sådan noget. Hvis man så dig dengang, og hvis man ser dig nu, og så tænker, jeg vil gerne være ligesom ham der, der laver det der dancehall. Hvad skal man så gøre? Hvis man gerne vil være sådan, som jeg var dengang? Ja, eller som nu? <laughs> Jamen, det er jo lidt forskelligt, fordi øh, nu skal du så bare gå i gang med alt muligt, der falder dig ind, og så starte et nyt position. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> øhm, det er nok noget med, at... Øh, det er jeg faktisk nok i virkeligheden noget med at finde ud af, sådan, øh, hvad er det, man rigtig gerne vil være, og så ligesom prøve at forestille sig sådan alle facetterne omkring det. Sådan der, okay, jeg vil gerne være musiker. Hvad okay, er hvad for en slags genre af musik, og... Hvad prøver du på og hvad lyder det? Hvad for nogle af dine idoler lyder det mest som og hvad handler sangene om? Og, øhm, er du sådan en der er øhm, ærlig i dine interviews eller er du sådan en der er sjov eller prøver ofte sådan lidt ligesom hele pakken sådan tænker over alt hvad du gør forestiller dig præcis den der person øh, og præcis hvordan det der musik skal være og så det sidste så, er det, så skal det bare så mangler der kun lige at blive lavet og det er faktisk øh, også ret svært. <laughs> men, men hvis ikke du ved, altså, hvor du skal hen, så, så skal du nok komme et fedt sted hen, måske, hvis, du, hvis du bare pejler efter at lave noget, du godt kan lide. Men det, der virkede for mig, det har, det har i hvert fald været at ligesom sige, jeg, jeg tror, jeg vil være, jeg vil rigtig gerne være musiker, og, og jeg, det skal være på dansk, og det skal være lidt politisk, men det skal også være lidt sjovt, og det, må, det bliver nødt til at være reggae, og jeg skal kunne stå inden for det, men det må også gerne være populært, og der skal have gjort noget ud af det. Og alle de der, jeg har ligesom på en eller anden måde... Sådan, jeg har faktisk lavet lidt en vision, og så sådan på en måde fulgt den. Og, og, og det var, kan jo godt være en anden person, at man bare kan sige, jeg vil bare være ligesom Penge, så skulle bare prøve at gøre alt det, som Rasker Penge gjorde. <laughs> Jamen, jeg, var jeg tænker også, var, du var ikke en af de musikere, som ligesom var øh, på dit højeste, da du var øh, 20 år, som øh, udøvende musiker. Vil du gerne være udøvende musiker, på den måde, som du er i dag, da du var 20? Eller var det ja. også noget, der kom senere i dit Ej. liv? Eller er det, bliver det for sent på et tidspunkt? Eller? Ja, det var en drøm fra, jeg var 13 at være musiker. Og jeg på en måde føler, at jeg har arbejdet på det lige siden. Og så har jeg bare haft en lang periode, hvor jeg ikke turde øh, følge det helt til dørs. Øh, fordi at jeg havde været lidt uheld. eller Jeg var ligesom kommet til at lave nogle ting, der ikke var fedt, og, og det havde jeg taget meget, meget personligt. Øh, og, og så turde jeg ligesom ikke lave noget i mange, mange år. Men, men jeg ville gerne, og jeg skrev også stadig lidt tekster, ikke? men det var nemlig tanken om, at sådan en dag, så er det altså for sent. En dag, så, så, så kan du ikke andet end, så, så, så bliver det bare, så bliver din fortælling. Jeg tror, jeg kunne have været rimelig fed, hvis jeg bare havde prøvet. Altså, jeg tror egentlig godt, jeg kunne have et eller andet. Altså, det, det kunne jeg bare mærke. det ville være det værste, der kunne ske. Altså, det, det er på en måde det værste. Det er faktisk at ærge sig, og have en god grund til at ærge sig. Det er ikke særlig fedt. Så, øhm, så er det meget bedre at blive ydmyget og dumme sig foran alle folk igen. Øhm, så det, øhm, det, det har været en meget stærk motivator for, for mig i hvert fald. Det er jo også Bed. en ret kendt ting i reklamebranchen. Det er jo uh, kill your baby, eller kill your babies. Okay. Fordi dine idéer føles jo faktisk næsten lidt som en baby nogle gange, fordi mm. du har fundet på den, og nu skal den ud, og nu kan det give dig alt muligt. Men det der med, der er også ret tit det er en ret dårlig idé, og man skal nok måske mm. lave 100 gode ideer før eller 100 idéer for, at en af dem er gode. Så det der med også at kunne slå sine børn ihjel, skal jeg til at sige, idéer ihjel, øhm, er jo også en del af processen. Øhm, men i forhold til det, du sagde før, synes, jeg det er ret sjovt, fordi det er jo i princippet self-promotion, du taler om. Det der med, hvad, hvad vil jeg gerne være, og hvordan skal jeg udforme mig selv som det? Og det er faktisk en af de ting, som jeg underviser i, det er self-promotion og art direction. Mm. Men øm, i forhold til self-promotion, så underviser jeg i det, fordi at jeg også har den idé, at, øm, at når man skal kunne kommunikere et brand, og brande et brand, tænkt, du kan brande dig selv, øh, amongst everyone else, som gerne vil det samme som dig, så kan du ikke rigtig stå ud i mængden, og det er jo også halvdelen af det. Altså, mennesker kører ind i mennesker. Så hvis ikke at du som menneske også lidt har et brand, så, er der jo, så bliver det måske svært at huske dig for, for de ting, som du kan, eller bare for et eller andet mærkeligt. Det behøver da ikke at være noget personligt. Og du har jo faktisk måske lidt en historie omkring det der med manifestationen også. Altså, hvad, hvordan har du selv gjort det? Hvordan resonerer det med dig, når du vil være øh, fashion designer og måske musiker eller et eller andet, nu du Øh, kunstdirektør. <laughs> Æh, du manifesterede noget på et tidspunkt. Hvad, hvad er historien der? Øh, altså det er jo ret recently, men for et år siden, der, der arbejdede for Vice, som rigtig mange nok kender. Øh, og der arbejdede på at åbne, skulle man tage, starte en ny afdeling, der hed Virtue Futures. Vice har et reklamebureau, der hedder Virtue. Det arbejdede for på det tidspunkt. Og øh, der skulle vi lave noget, der var mere futuristic og noget, der var mere tech-fokuseret. Og der skulle vi ligesom lave en øvelse, der hed, okay, hvad vil du gerne opnå inden for det næste år? Øh, og vi måtte ikke sige det til hinanden. Vi sad tre mennesker, der arbejdede sammen på det tidspunkt og skulle skrive det ned og folde en lille båd og putte det ud i, i Københavns kanal. Og der skrev jeg ned at på det tidspunkt, jeg var sådan at jeg vil gerne øh, have vundet alle awards, som jeg overhovedet kan, inden mit 30. år er omme. Øh, og jeg vil gerne også have gjort det med noget, der har noget purpose, jeg giver noget mm. mening, og ikke bare, fordi det ser sjovt ud. Øh, og så vil jeg også gerne have, at folk kan huske mig for mig, og den sidstnævnte ting, det, det så jeg også som en mulighed, der var i kanden sidste år. og Vandt den pris, fordi der gik jeg op på scenen i et outfit, der var fuldstændig gennemsigtigt, så man kunne se alt. Uh, og det var der også en mening med. Det var ikke bare fordi, jeg tænkte, at nu skal folk se mine bryster. Uh, et, fordi altså, det er vigtigt for mig, at altså, kvindekroppen ligesom bliver ikke seksualiseret på den måde, at man også kan normaliseres mere. To, fordi jeg tænkte, at det her det er det største sted i hele verden, hvor alle marketingmennesker i verden sidder og samlet med øjnene rettet, literally mod min nipples. Så jeg var sådan her, hvis, øh, hvis af Instagram sidder dernede, så vil jeg da gerne have, at han hun den øh, kan ændre reglen omkring, at kvindelige nipples bliver banen på Instagram, og kan se, hvor normalt <lødder> det er. Øh, og vi, vi arbejder alle sammen i en branche, hvor vi preacher om, at you should be yourself, you should mm. show yourself, nå, nå, nå, men alle går så øh, formelt klæd til de her ting. Så det er jo også en ting, jeg tog ind og var sådan, okay, men det er en mulighed. Det kan godt være, at, at vi går på scenen for at tage imod en pris om noget andet, men det er også min mulighed for at stå her og kunne sige noget andet med min krop og med mig. Uh, og det kom der rigtig mange artikler ud om, jeg tror, det var en af de mest læste sidste år inde på de der marketing marketingmedier, fordi folk jo også rigtig gerne vil høre nogle personlige historier, vil forstå det. Det er mega sejt, det der. det er en god... Uh, det, det, det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der gjort det før nemlig, for mm. jeg mener jo alle sammen reklamefolk, og ja. I alle, alle sammen ved, at uh, hvis der går en person op på scenen, så, så vågner man altså op. Mm. Uh, men jeg synes også, det er sejt, at, uh, fordi uh, folk til festen har måske tidligere på aftenen uh, konstateret, der går en nøgen dame rundt. <laughs> øhm, men det, du så går op og rent faktisk er en af dem, der modtager en pris, mm. gør det jo meget anderledes. Altså Det gør jo ja. ligesom, at, øh, at man måske også bliver sådan der, øh, men man har måske tænkt, at hun er en eller anden, der er hyret måske af et eller andet mm. regnambyro for at, øh, et eller andet. Ikke? Hun er der for at opvære stort brysterne. <laughs> ja. øhm, og så er det jo meget så videre, at man så kan sige, at hun er en af de brightest hjerner her. Altså, en, det er jo også igennem, det, at jeg gerne vil ikke? have igennem, ikke? at det ikke bare, at man skal tænke, at en krop er bare en ting. Mm. Der kan ligesom godt være noget andet bag, men man kan godt have flere budskaber i det. Og det har været en af de vigtige sådan, punkter for mig, i hvert fald, at få frem. Det er jo så vildt, at den uh, manifestation den, uh, den virkede, at du ja. har vundet 100 det synes jeg virkelig er som er altså... meningsfuld og hjælpe uh, folk i uh, Ukraine. Det er helt sindssygt. Nej, er... Hvad, hvad skal man gøre, hvis man uh, hører det her og uh, gerne vil lave det, du laver, Christine? Øhm, jamen, det jeg faktisk også siger til folk, for ligesom, at komme i gang og for at... Skriv finde... det på en sæde og kaste det ud i vejen. <laughs> Prøv at gøre det. Ej, altså sige 100%, altså have nogen tro på nogle drømme. Altså man skal ikke være bange for at drømme for stort. Jeg, var, jeg havde ingen ansom, at det her det ville ske for mig, men jeg har altid jeg gerne ville, frem i verden med de ting, jeg nu gjorde. Men jeg tror, det vigtigste, det er at spørge sig selv om, hvad gør mig nysgerrig altså i min hverdag? Hvad for nogle ting går jeg ind for? Hvad for nogle ting er vigtige for mig personligt? Fordi man kan virkelig mærke den der passion, når det er noget, der gør dig nysgerrig. Så sådan generelt også bare spørge meget mere, hvorfor? Altså, vi vi går alle rundt og siger sådan, det kan man ikke, eller det burde man ikke, eller, øh, eller sådan, vi er meget brokkeagtige, i hvert fald i Danmark. <laughs> Men jeg tror, det der med generelt at have et mere åbent sind til at spørge, hvorfor? Fordi så kan vi også naturligt blive mere nysgerrige på de ting, som vi er uforstående over for. Og jeg tror, det er jo også en af tingene, som du struggler med med det her, brain -at folk, øh, er uforstående over for, hvad CBD, eller HAMP, eller sådan weed generelt er. Og så er det nemmere at have en, øh, en, en dårlig holdning til det, end det er at være åbent mm -hmm. Så det tror jeg helt klart kan føre dig noget af vejen, og så sige, okay, men er der noget, der kan være min mærkesag? Er der noget, jeg kan få ud? Og hvordan kan man arbejde med eventuelt et brand om at få det her budskab igennem? Øhm, og så et andet lille tip til alle derude. Øhm, jeg har også virkelig discovered det der med, at vi jo også lidt er i en transeverden, når vi bevæger os rundt i byen. Eller lad os bare sige, at vi skal til og fra arbejde. Vi kører sgu den samme vej. Fordi det er nemmest, og det kender vi. Men det gør også, at vores sind bliver lukket til nye ting. Så det der med at prøve huset sig selv på, okay, kan jeg gå eller køre eller cykle en anden vej til arbejde hver dag? Bare lige et eller andet andet. Fordi så bliver vi automatisk mere opmærksomme på de ting omkring os, og det tror jeg også udvider vores kreative sind. Så okay. det er en anden anbefaling herfra. Jeg kan virkelig godt lide øh, begge råd, især den der med, øh, hvad gør man nysgerrig? Det virker mm. også som et godt værktøj, hvis man heller ikke er helt sikker på, hvad fanden det egentlig er, man skal. Præcis. Men man, sådan, øh, man er lidt i gang med at finde ud af det. Mm. Og specielt måske i de der gymnasieår, eller ja. øh, den alder der i hvert fald, ligegyldigt hvad uddannelse eller ikke uddannelse man vælger. Hvad fanden skal man lave, ikke? Ja. Og øh, der er det måske et meget god, godt pejlemærke. Hvad gør man nysgerrig? Mm. Er man stødt på et eller andet, hvor man er sådan, det vil jeg gerne vide noget mere om. Ja. Om der så findes en uddannelse omkring det, eller ej, så er det, har du der fat i et eller andet, du gerne vil lave der. Mm. Altså jeg plejer at stille ligesom spørgsmål, når jeg underviser i slutningen, og så ligesom sige, okay, nu skal jeg alle sammen gå væk i 10 minutter, finde en ting, der gør jeg nysgerrig, skal I komme tilbage, og så den ting, der gør jeg nysgerrig, den skal I lige præsentere noget til Elon Musk omkring, om 10 minutter igen. <laughs> så det er jo sådan en, okay, jamen, okay, jamen lad os sige, det er øh, kropsidealer. Hvordan kan jeg præsentere noget omkring kropsidealer, der vil få Elon Musk til at tale om det? Eller sådan. Det, det er sådan en god øh, regel, eller tommelfingerregel til, okay, jamen, hvordan kan jeg gøre noget med det, der gør mig nysgerrig? Hvordan vil nogen have lyst til at tale om det Øhm, vi er et minut tilbage, mm -hmm. og det minut, der vil jeg gerne lige bruge på at henvende, øh, henvende mig til dig, kære lytter, fordi øh, du har lige fået en gave af to meget, meget, meget kreative mennesker, som har givet dig nogle gode råd til, øh, hvordan du kan gå ud i verden, og så måske gøre dit kreative år til dit job, eller hvad du vil gøre med det. Fordi at jeg, jeg struggler nærmest med at lytte herinde i studiet, når vi, sådan, øh, når vi optager det, fordi der kommer ret meget øh, godt guld ud af jer to. Så tak for det. Øh, og vi er faktisk øh, færdige nu. Så raske penge, øh, planteprofessor, mange tak. Selv tak. Christine Schmidt, kunstdirektør for Butter <laughs> Agency, tak fordi du kom. Selv tak. Og øh, ja, tak til dig, Morten, fordi du endnu en gang er øh, min øh, medsanger, songwriter velkommen Og så vil jeg egentlig bare gerne sige tak for i dag, og så tak til Elever og Studenter for at få det her til at ske. Og så husk også at følge os på Instagram. Du kan finde os på, med noget på spil, og så naturligvis uh, raske penge har raske penge. Uh, Instagram den hedder bare raske penge ud og så har vi uh, Christine Schmidt, som uh, har en Instagram, som er christine med ch, og så er punktum MS. Uh, og så vil jeg gerne lige sende et kæmpe stort skud til uh, manden bag knapperne, Jon Bjørnhof, der sidder og, uh, og, og styrer lyden derude. Tusind tak for det, og uh, have en rigtig god dag. Tak for nu.